Autres hommes faibles et merveilleux qui mettaient tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie. Cette main tendre et légère. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit. Ce désir fou de vivre une autre vie. Rêvons-nous avec ces mots à lui, quelque chose de Ténési, cette force qui nous pousse vers l'infini, et a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Ténési. Ténessi. Le cœur en fièvre Et le corps démoli Avec cette formidable Envie de vie Ce nous cette son cri à lui Quelque chose de Ténési Meghalt Johnny Halliday francia énekes és színész írja a magyar tárgairati iroda az EFP francia hírnökség alapján. Halliday eredeti nevén Jean-Philipps 74 éves volt, egy ideje rákbetegséggel küzdött pályafutásra, 1960-as években kezdődött, és a francia szórakoztatóiban egyik legnagyobbjaként tartották számon. A kiegyensúlyozott tájékoztatás kedvéért valaki elmesélne, hogy tegnap gyereke, unokája született? 0614890999 és 036771161, ma 2017 december 6-án Szerdán. 6, majdnem 7 perccel, 7 óra után. Ez a kfj minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János 14 éven oldiaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott jön sorra. mínuszban maradunk. Mint ha egy évben csak egyszer lennék éhes Mint ha szeretnés csak egyszer lennék képes ha kenyeret ennék, de mindig csak a serclit. És a napjaimból nem élnék csak egy percnyit. Mintha kijönnék a buktából a legvár, mintha egy arcból kirajzolnám a szempár. Mint a kutyámnak egyedül csak a farka, szeretne, és a szája megharapna. Lehet az a legangjabb dal is, amit ha dúdolsz anya vagy magad is. Sőt, maga az angyal is Ha csak karácsonykor szól, akkor az hamis Mintha az asztalomnak nem volna csak egy lába És azon az egyen is stabilan megállna Ma a 2017 a livde, December 6-a van gomblem, Szerda, pontos nem. idő 10 perc volt reggel 7 óra Nyugdum rádió, rádió Nedvességet észlel az utakon De ők vagy máshol élnek Vagy én nem máshol közlekedem Lehet az Bolgári egy gyógyulást Amit ha dúdolsz A tegnapi Nagyjából 3 fokkal van melegebb most 5 fok van, tudom van, ahol 6, és van, ahol 4. 12-én, tehát kedden. Kivételesen kedden este fél nyolckor nagyon messzire jött ember. Ebben az évben utoljára, de hát minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Tehát 12-én, kedden. Este fél nyolc órakor az Akvárium Club volt lokájában ismét rendel a Nagyon Messziről Jött Ember Az egyik oldalon hárman, vagy a másik oldalon hányan majd kiderül Bakás Filipov Önök meg én A díjtalam Nagyon messziről Jött Ember az Akvárium Klub volt lokájában Tizenkettedikén, kedden, kedden, kedden, kedden, nem hétfőn, kedden, este fél 8 órától mint a magányos farkas is, lehetne falka. Lehet az a legangyalibb dal is, Amit ha dúdolsz, angyal vagy magad is, Sőt, dúdolhatja maga az angyal is. Ha csak karácsonykor szól, akkor az hamis! Mint ha egy évben csak egyszer lennék éhes És szeretnés, csak egyszer lennék képes Mint ha soha nem lennék kapható a jóra Két napra szenté válnék vezény szóra. Lehet az a legangyali dal is, Amit a dúdolsz, angyal vagy magad is, Sőt, dúdolhatja maga az angyal is. If I could say it breaks my heart, like you did the beginning. Fél nyolcig tart az akármi, 0614890999036771161, és, és ugye az akármi az szabadon jöhessenk jönökből. Ezért az igényet a világán nem befolyásolom semmilyen mondandóval a gondolataikat, vagy a gondolkodásokat. Ami nem azt jelenti, hogy üres a fejem, de mintha nem tudok sorrendet felállítani a gondolataimban. Között által vonatkozásában részére is egyáltalán. Így aztán egy perccel, 418 előtt 2017 december 6-án ajánlom magam a civil rádiót és benne a kejfejancsit. A zene szól, ha önök nem telefonálnak, fél nyolctól Siffer András, fél kilenctől Gyurcsány Ferenc. 061-489-0999 és 03677-1161. Figyelek, a van mire... December 12-én, tehát 2-hez hétre. Jövő héten, kedden, nagyon messzire jött ember az Aquarium klub volt lakájában, este fél nyolctól vakács a Filippóval, önökkel és velem ebben az évben utoljára. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adása, pontos idők 2 percen múlott, 4806-148999 és 0630, egy az akármire. Féle szenvedés Tom Jörg 7 óra 21 perc korma, 2017 december 6-án Szerdán még egyszer És nem utoljára December 12-én kedden este fél ismét Összeülnek a nagyon messziről jött emberek Vakás Filipov önök meg én, hogy valamiről beszélgessenek, ami aktuálisnak találnak, vagy nem találnak aktuálisnak, de menet közben mégis rájönnek az ízére. Aquarium Club volt lokál az Erzsébetéren a belvárosban este fél nyolctól. Hozhatnak magukkal pénzt, de azt nem a belőbbi fogják költeni. Nyolc perc múlva lesz reggel fél nyolc. Jelenleg az akármi túl, amiben önök túl aktívan nem vesznek részt, de ez jó is. Nem kényszer, sebb a disznótól, sem a betelefonálás, Fény 8 Schiffer, András, Fél 9 Gyurcsány, Ferenc. Mondanám, hogy előétel és főétel, de ez ebben a formában nem áll helyt. 6, né, és nulat egy hat egy. Jó dolog, de ezt ma nem gyakoroltuk az első fél órában, nem rajtam múlt. December 12-én kedden fél nyolc órától nagyon messzére jött ember az Erzsébet téren, az Aquarium voltlakájában, volt lokájában. Filipovval, önökkel és velem a belépés díjtalam. a Radiohead Vigyázzatok a strázsán, csillagszórok az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon Florence-nyalás összekeverten. Búcsúsztató őszi Lidónak emlékei a hajnali párás, díszkócos táncitelmen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem hallatnak soha.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 Vagy szomorú embernek lenni, S szörnyűek az állathős igék, S a csillag éjszakák ma sem engedik felettetni Az ember szépbeszőtt hitét, S akik még vagytok, őrzőn, árván, őrzők, vigyázzatok a strázsát. Na, még egyszer. Azt biztos értelem kéne, mert egyszer kicsönk, aztán nem történik semmi. Megpróbálom a másik telefonnal. Figyeljél, létezik az, hogy rosszak a telefonok? Mert akkor hazamegyek. Most felhívom magam. Az lehetséges, de... Hát... Azt... Én próbálkozom, a rádió nem működik, kis türelem. Magamat tudom felhívni. Szoktalak kérde hogy ezt létre nem működik. Értem, egyet kicsönk, és valószínűleg az is megtéveszthetett téged, nem csönk ki többször. És ha befelé működik, az engem nem érdekel, amikor én szeretnék telefonálni. Ráadásul itt is üzenet jött. Most. Működik? Igen. De többször ki? Igen. Hát akkor ez érdekes. Köszönöm, nem kértem önöket arra, hogy telefonáljanak. Amikor telefonálhattak volna, akkor nem telefonáltak. most nem kértem önöket. Lesz, mintha a Schiffer telefonál, de azt nem tudom, hogy ő telefonál. Jó, akkor létszeres mutasd meg nekem, hogy hogyan csöng ki uh, Ádál, mert egyszer kicsöng, és utána nem történik semmi. Ezt a telefonszámot kéne felhívni. Akkor miért az itteni szám jön ki? Most értem. Felhívlak téged. Aztán felhívjuk megkérdezni, hogy lehet, hogy azért, hogy a sifertelefonjából van baj. Ezzel legyen felhívtam magam az eskült. Ezt hiszem, benne van. Én a saját magamat nem sikerült felhívni. hogy esik fel nem hívható, akkor vissza az egész. Ilyen még úgyse volt. Ha, hú. A sífertelefonja rossz. Nem lehet hívni a te telefonodat, egyet, -egy csöngés, utána kész. Ha, oh. de lehet, hogy beszélni se lehet vele. Fényen, de valami nem stimmel a telefonodról. Azt tudom neked mondani, hogy te hívjál engem a 0614890999, a hallasz, illetve a 0636771161-es számmal, ami valami nem stimmel a telefonoddal. Halló? Mondom, halló. Halló? Halló? Halló? nem konkrétan a süketek párbeszédő. Haló. A siffer hívés így se, tehát a saját mobiltelefonomon se lehet vele beszélni. Nagyon érdekes. Ez az interjút aztán majd szét lehet elemezni, mi hangzott el benne. Pedig erre a beszélgetésre egy másikat is rászerveztem. Ez hát milyen érdekes lesz, amikor egy olyan beszélgetés lesz, ami arra fog hivatkozni, amit nem hangzottál. Azt hiszem, nem mondtam semmi olyasmit, amit a civil rádióval vagy fogányádával kapcsolatban vissza kéne vonnom, de azt értem, András, hogy te tökéletesen hallasz, de nem lehet fölhívni téged telefonon. Nem reagál, ahogy amikor te telefonálsz, te se hallasz engem, meg én se hallak téged. Tehát az most, hogy tökéletesen hallasz, az teljesen jó az azt jelenti, hogy a lakásodban fogható a rádióban, de, a rádió, de nem tudunk telefonkapcsolatot létesíteni egymással nem tudom még hogyan tudnánk kommunikálni amit egyébként más emberek hát, Ha nem is mondom, hogy élveznek, de legalább értenének mert ez így nem működik most én fölhívlak téged a saját telefonon egyet kicsöngött most még egyet kicsöngött Haló. Na látod. Most van egy nagy csönd, és hogy most ez azért van csönd, mert te nem beszélsz, vagy nem tudom, mi a helyzet, ezt nem tudom értelmezni. Működik az ér is az ilyen nem különösebben feltűnő. Azért értem. <gül> Jó reggel, ezt vele, Szigetvári Viktornak üzentem. Jól tette, hogy aludt, bár én aludtam volna. Ez a siffer interjú jelentem nem akar létrejönni. Megkérdezzük a siffertől, hogy nincs -e másik telefonja. esetleg egy vonalos. Emlékszem annak idején, amikor még én tanultam ezt a szakmát, akkor a Magyar Rádióban egy ilyen szituáciát, ezt vért izzadtak volna, hát ott csönd nem lehetett a Magyar Rádióban. Egyáltalán, hogy nem működjön egy ilyen telefon, az kizárt dolog. Nem most írtam neki. Halló! Semmit nem lehet hallani a süferből, az így egyet a világán. Közös mentségünk, hogy mondjam el, hogy ez nem sikerült a rádió telefonján, az én telefonom. Ötlet már van, hogyha van Skype autja, akkor arról hívja, a 0614890999-et, de fogalmam nincs, hogy van-e a Sifernet Skype autója, és ha van, akkor azt tudja el használni, vagy akarja-e. Ők az egyik legjobb interjúmat hallják, csak hogy tudjának róla. Tehát ez egy korszakalkotó beszélgetés. ezekben a pillanatokban is folyik, én most csak fölötte beszélek. Na jó. Nem bántottalak meg Ádám, nem mondtam semmi olyasmit, sem, ami alapján most neked, ugye? Jól van akkor. Most nem fogom önöknek elmesélni, hogy miről folyik az interjú siffer Andrással, mert annál sokkal érdekesebb. Ha netán véletlenül szeretnének telefonálni, akkor számtalan énem én közül az egyik szívesen beszélgetőnökkel, miközben a másik ezt az interjút folytatja. Elérhetőségemet tudják? 06148909999 és egy. 06 és elmondom, hogy 12-én kedden nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Klub volt lakájával. Van, Bakácsa, Filipóval, önökkel is velem. Jó reggelt. Lakatos a jó reggelt. Egyrészt ki akartam próbálni, hogy most működik -e, tehát mást hallasz-e. Igen, igen. De meg? A másik, hogy a lakatos Ádámfia, milyenkor azt csinálni, hogy az első vadidegen ember ez oda menne elkérni a telefonját, lehet, és arról telefonálnak. De lehet, hogy a siffer otthon van, és nincs ott egy idegen és egy barát. Akkor becsöngetne a szomszédhoz. Hát ez, ez, ez, ez nagyon tetszik nekem. Tehát, hogy a fókusz úgy gondolja, ez, ez igen. De sose fogom elfelejteni, amikor Vargyó László telefonon, még az előző rádióban, és azt mondtam neki, hogy nem szól a rádió és hát nagyon szomorú vagyok, hogy ez az interjú nem jön létre, és hát mondta, hogy oké, okay, majd máskor és én elkezdtem vele üvölteni, hogy hát ez egy létfontosságú beszélgetés, emiatt keltem fel, kedves Gulyás Dóra, vagy hogy hívják ön hajnali négykor csak akkor még nem mondtam, hogy fáradt vagyok Jó reggelt Ez egy másik telefon? Senki se érti akkor, ha, figyelj, már olyan, ha olyan, is, olyan is volt, hogy mennyi lát a szomszédba, és telefonáljál onnan, nagyon tetszett, ugye, ugye abban azt fogalmazódna meg, hogy ez a fialával való elmaradt beszélgetés, hát az kész, hát annál nincs szörnyel. Akkor most fölhívlak ezen, jó? Van másik. Ez működik. Beadhatlak? Jó, majd jó rendben van. Azt történik, hogyha egyet kicsöng, és utána nem történik semmi, de te is ezt tapasztaltad. Ahó? Aló? Azt mondom, hogy nem lehet téged hallani, a másik telefonon hívlak. Fogalmam nincs, hogy mi ennek az oka. Jó, csak akkor készülj fel rá, hogy vagy akkor irányítsd át a beszélgetéseket, mert szerintem azzal valami történt. Ahogy valami ismerd... történt, csak én ehhez analfabetikus vagyok. Én akartam neked mondani, hogy ahogy én téged ismerlek, azt nem fogod tudni elhárítani, magamat látom benned, és amíg ezt, amíg ezt nem tudod, ja, akkor átirányítani se tudod. De talán átirányíthatod. Életemben nem irányítottam át. <laughs> De hogy tetszik az, hogy a hallgató azt mondja hogy, azt mondja, hogy az ő fia azt tenni az utcán, hogy oda megy az első emberhez, és elkéri tőle a telefonját. Te látod azt a szituációt, hogy mész az utcán? Nem, nem látom. Nem látom. És azt a szituációt, hogy átmész a szomszédba, és azt mondod, hogy elnézést, de halaszthatatlan telefoninterjút kell adnom, az én telefonom nem működik, adnak kölcsön egy telefont, ezt látod magad előtt? Ezt nem működik. <sítható> És ha mégis neked telefonálnod kéne, és nem működik a telefonod, akkor lemennél az utcára, vagy mit csinálnál? Fogalmam nincsen. Ilyen esküszem <gül> meg ilyen nem fordult elő velem. Én ezt értem, de hát már kellően öreg vagy ahhoz, hogy éltél. Ezt keresnénk akarabbul. egy vezetékes telefont, Én hogy ezt... valahol megjavítatnám. Én ezt értem, de azért mondom, de addig, hát a rokonokkal, vagy valakivel, ha muszáj beszélni, akkor lemész az utcára, és bedobsz valamennyi pénzt. Hát valamit csinálni kell. Hú, ezt kb. 20 évvel ezelőtt csináltam. Igen, én emlékszem, egyszer Pataki Ágival csináltam egy interjút, és kérdeztem tőle, hogy mikor utazót utoljára villamoson, és aztán már hosszabb beszélgetett rólam, amikor azt mondta, hogy Bamek összetévesztettem a villamost a trollival. <gül> ez 20-25 éve volt, hogy telefonkártyával jártam a városban, de akkor azt hiszem nem is volt mobilom. Erről, de mennyire lehetetlenülne el az életet, hogyha a telefonod most kiderülne, hogy átmenetleg vagy tartósan csődöt mondanak? Ebben nem szeretnék belegondolni, én egészen mostanáig abban hiszembe voltam, hogy itt a rádiónak a telefonja rossz. De nem, nem. De nem. Nem. Te teljesen elletetlen az életed, vagy azért teljesen valószínűleg nem. Hát megnehezülne, de keresnék egy telefonszervizt élhetően. De látod milyen érdekes, én feltételeztem róla, hogy van egy másik telefonod és lám. Ez egy ilyen titkos telefon? Nem, kértem mástól. Ez korábban, vagy most? Most, most, most. Tehát sem nagyon tudom. Ó, értem. Na, a... szerintem ezen <gül> Figyelj, ismersz engem, tudod, hogy engem minden érdekel. Igen. De tudod? Igen. Hát, én minden érdekel. Igen. Ott tartottunk volna múltkor, amikor másokból nem sikerült beszélgetni, mert akkor még a Gulyás Gergely jött be a mi időnkbe, hogy maga... Mindig történik fel? Hogy önmagában az, hogy távozik az lmp ből Jancsó André, az nem biztos, hogy mi kettőnk beszélgetésének tárgya lehetne, hiszen te teljesen egyértelműen nyilvánvalóvá tetted, de majd javíts ki engem, hogy a rosszul fogalmazok, hogy aktuál politikai kérdésekben a választásokig, vagy talán azután is nem fogsz megnyilvánulni. Hogy szól ez a siferi mondat eredeti hangon? szerintem teljesen pontosan idézted. Uh, a feloldást én abból adódóan kaptam meg tőled tegnap, hogy ez teljesen logikus, hogy miután te ehhez kommentárt fűztél a Facebook oldaladon, ami nyilvános, ennek következtében nem tudsz kitérni, vagy kitérhetnél, de nem biztos, hogy ki akarsz térni azelől, ha azt kérdezem tőled, hogy minek okán írtad azt, hogy nagyon sajnálom Jancsó Andrea Katalin döntését, de maximálisan megértem az indokait, az ő munkájának is köszönhettem, hogy 2014 áprilisában, 2014 áprilisában az LNP legjobb egyéni választókörlet eredményét értem el, sokakkal ellentétben, nem a dicsfényért és nem a megélhetésért kezdett el politizálni, azok közé tartozik, akik az egzisztenciájukat is kockára teszik az elveikért, és ilyen emberből egyre kevesebb van, hiszen hogy egyszer még eljön az idő, amikor ő is újra tud tenni a közjaváért, tisztelet neki, ő most szabadság gomba majd Andrea Katalin Jövő héten fogok vele beszélgetni. A magyar nemzet készített vele egy ilyen indirekt speech jellegű interjút, amiben az van benne, hogy azért lépkez az ellenpéből, mert szerintem megváltozott a párt irányvola, mint mondta, ő nem ehhez az ellenzéki párthoz csatlakozott korábban. Az ellenzéki párt hétvégi kongresszusát egyébként arról döntöttek, hogy Jancsó Andrea az országos lista 28. helyén szerepeljen, és ennek azért van jelentősége, hiszen ebből a szövegből az derül ki, hogy ő elsődleges indokul nem a 28 helyet jelölte meg. Mit gondolsz erről a történetről, azon túlmenően, amit írtál? Hát azon túlmenően viszont tényleg nem szeretném részletezni, én, amit gondolok, azt leírtam. Azért is tartottam fontosnak, hogy azért ennek kapcsán megszólaljak, mert egy olyan elnökségi tagról, képviselőjelöltről, vagy önkormányzati képviselőről van szó, aki az én egyéni választókörületi kampányomhoz csatlakozott. És nagyon általánosságban csak annyit szeretnék mondani, hogy az, hogy ma a Fidesz a kormányzó párt, és akkor a fölényel a, annak azt gondolom, hogy a legnagyobb titka az a nevében rejlik. Mármint, hogy a Fidesz a hűséget jelent. Tehát, hogyha ma van politikai erő Magyarországon, ahol a hűségnek, a lojalitásnak kiemelt értéke van, a sajátos módon a kormánypárt. Miközben ellenzékben, és ezt nem szálaznám szét ellenzéki pártokra, uh -huh. Ö, ennek a nyomait nem látné, leginkább a zárulás és a hitcegés az, ami nagyon sokszor egyben tartja a mozgásokat a különböző ellenzéki pártokban. Én viszont bizony fontosnak tartom azt, hogyha adott esetben nehéz körülmények között is valaki kiáll a másik mellett, egy csapat mellett, akkor egy ilyen emberen nem lehet csak úgy átlépni. hozzá hozzáteszem, hogy szerény politika történeti ismereteim alapján nem nagyon tudok arra például sem az LNP-ben, sem más magyar parlamentpártban, hogyha valaki a szünket vezetőségnek a tagja, akkor mondjuk úgy az első 25-ben jettem meg, a 20 sem befutó hely, első 25-ben ne kapna helyt. Azt kérdezem tőled, de maradok a te szövegednél, hogy te ritkán szoktál össze-vissza beszélni, az a mondat, mely szerint nagyon sajnálom Jancsó Andrá a Katali döntését, de maximálisan megértem az indokait, az egy olyan mondat, amely számomra nem arról szól, hogy hűtlen lett volna Jancsó a Katalin. Annak a mondatnak a végén pont van, és van. én ezt be is Azt kérdezem tőled, hogy ugyanilyen üzenetet az LMP falán hagytál le, és ha nem hagytál, akkor miért nem hagytál? Nem, meg se fordult a fejembe, hogy én más alakon üzengetsek. Azt kérdezem tőled, hogy te egyébként ma az LNP életében vagy-e annyira járatos, hogy ilyen dologról hamarabb tudsz? Nem, nem, egyrészt nem más, hamarabb, másrészt pedig olyan a választási metódus, ez így volt egyébként korábban is 14-ben, hogy ha az ember a legbálságban van a történetnek, akkor is élhetik meglepetések. Mondom, ez a 14-ben ugyan én voltam a listavezető, de a lista összeállításnál ott is ö, történtek meglepetések. Azt kérdezem tőled, hogy te voltál a -e kecskeméten a hétvégén? Én pakson voltam a hétvégén. <gül> Ott foci meccs volt? Sajnos, igen. Kikaptatok? Hát bizony. Azt, hogy nem voltál Kecskeméten, az a te státuszoddal van összefüggésben, hogy te érzelmeidben hol vagy és valóságban hol vagy? Vagy ennek mi a sifferi mondata? Azzal a státuszommal van összefüggés, hogy az ember akkor is tartson ki a csapatom mellett, amikor éppen van, úgyhogy azért döntöttem úgy, hogy elmegyek a Paksvasasra, a fagban. De ha én jól értem, akkor ennek nem volt rivális a Kecskemét semmilyen vonatkozásban? Minden Kecskemétnek nincsen 1 es csapat, ezért nem volt riválisan. De mintha ott lett volna a kongresszus az kong Hol, nem, Kecskemét. nem lett volna. De, mondom még egyszer, én úgy döntöttem, hogy inkább elmegyek a Értem, De ha nem lett volna, akkor sem mentél volna el. Nem volt a fejembe hogy elmegyek. Értem. Azt kérdezem tőled, hogy amikor olyan történik, mint ami történik, olyasmit élsz meg, mint amikor kim vagy a meccsen, és tehetetlenül nézed, ahogy a, vagy éppen örömmel nézed. Tehát félre, és ne essék, nem kell feltétel tehetetlennek és szomorúnak lenni, ami a pályán zajlik. Tehát írd le nekem három mondattal azt, vagy egyel, vagy öttel, ahogy szeretél szabad vagy, hogy neked és az lnp mi a viszonya most, amit te megélsz magadban. Én szerintem ezzel kapcsolatban eléggé világosan és kimenítően elmondtam, hogy én nem szeretnék fejtegetésekbe, bocsánatkozni, ezt majd megteszem legfeljebb a választások után, akkor sem biztos. De nem erről, erről az ügyről beszélek, hanem egyáltalán milyen a viszony? Né, én, én értem a kérdésedet. A pártnak tagja vagyok, ennyi, pont. És minek tudjam az be, hogy ugyanakkor a Facebook oldaladon egy bejegyzésre azt írtad, hogy nem is ambicionált befutó értsd első tizedik helyet, az meg, hogy mi számít árulásnak, arra majd térjünk vissza pár hónap múlva. Ez annak szólt, hogy természetesen igazából ez már az ilyen, hogy mondjam, a, a trollkultúra része, hogy amikor történik egy ilyen eset, akkor az illetőt, ebben az esetben Jancsó Andrát elkezdték ö, jobbra balra rágalmazni, hogy biztos azért, mert nem kapott befutó helyet, ezért ö, megsértődőt, stb. stb. stb. És, és, és valahogy vele kapcsolatba fölhozták az árulást is, és én erre reagáltam ennyi. A több hónap az valójában a választásokig tartó időnek a tiszteletben tartása? Nem értettem egészen a kérdésedet. Azt kérdezem, hogy a pár hónap az valójában a választásokig tartó idő tiszteletben tartása? Ez jól érted, de én azt hiszem szeptemberben egy magyar nemzeti elmondtam, azt hogy a választási kampányban semmilyen módon nem tudok részt Ami azt jelenti, hogy a Szigetvári Viktor jegyzetére sem fogsz reagálni, függetlenül attól, hogy ismered-e vagy sem? Mit egy sziget Viktor? Sokra tartom Gémesi Györgyöt, a veterán jobboldali politikus, gödörő polgármesterét, jó várost épített egy élet munkájával, és most újra beszállt az országos politikába. Szerintem szükség van a tapasztalt emberekre a Fidesz 2018-as megroppantásához és az új rendszerváltáshoz. Ezért lettem az elmúlt napokban nagyon szomorú Gémesi György miatt. Pár napja bejelentette, hogy nem indul egyéni választókerületben Gödölön és környékén. Ez egy tévéműsorban történt ma. Bejelentette, hogy bár bejutó helye van az LNP országos listáján, de mégsem ül be a következő országgyűlésbe. Elmondása Szerintem nem akar hátradőlni és gombot nyomogatni és hozzátett ebben az országban változásra van szükség, előkészített változtatásra, rendszerváltoztatásra van szükség, annak a feltétele,it meg kell teremteni, és azt helyben lehet először fölépíteni. Foglaljuk tehát össze. Bár mindenki tudja, hogy 2018-as sorsa azon múlik, hogy minden egyéni választókerületben egy-egy ellenzéki jel szálljon szembe a Fideszelmet, akkor most jövő tavasszal megtörhető a Fidesz hatalma, de a saját választókerületét gond nélkül éppen kemény munkája miatt megnyerni képes gémésítja, hogy nem is indul el ott. A parlamenti mandátumás sem veszi át átadja azt valakinek, tényleg kinek, mert hosszú. Nem olyan hosszú már, mert további helyi építkezésben látja a rendszerváltás esélyét. Mivel gödörő maradi, nyilvánvaló, hogy az előkészítés 2022-re vonatkozó, mert akkor látja ez reálisnak. Persze ez a Fidesz 2022-re minden levegőt elszív mindenkitől, aki nem hozzájuk tartozik. Minden plakát, minden újság, minden rádió, minden cég, minden bíróság véleménye az övére, lesz, nem tud várni Magyarország 2022-ig. Az együtt politikusaként sokszor elmondtam az elmúlt hónapokban, kész szavazata van mindenkinek jövő tavasszal, az egyéni jelöltivel leválthatja az Orbán rezsimet, a Jó, Tüled, hogy van a -e véleményed gémesi a harmadik helyéről, valamint arról, hogy ő egyébként úgy gondolja, hogy nem ül be a parlamentbe. Sok mindenről van véleményem, de a véleményem az, az enyém úgy megtartom magamnak. Könnyű ez a hozzáállás? Ez valójában Igen. az ellére vonatkozik vagy mindenre. Minden, de. tehát mondom, szerintem ezt azelőtt, szer, akkor... hogy én a választási kampányban semmilyen módon nem kívánok részt venni, az nem egy pártra vonatkozik, hanem hogy általában választási kampány történését én nem hiszem, hogy kommentálni szeretném. Akkor beszéljünk arról, amit te megjelöltél, és ami önmagában egy fél órát ki, ki tudott volna tenni, bár most 7 56 perc van, az pedig a lojalitás. Hogy, te mit gondolsz arról, hogy az, amiről te a Fidesz kapcsán beszéltél, az Magyarországon miért alakult úgy, ahogy, és jól értem-e azt, hogy ha bár a Fidesz Lojal, tehát a Fidesz tagok lojalitását pártjuk iránt pozitív dolognak tartod alapvetően, azonban a feltétel nélküli minden szituációban való lojalitás egy olyan párthoz, amelynek nem minden döntésével ért egyet a tagja az előbb-utóbb kognitív diszonanciát és olyan érzelmeket kelt, ami már nem biztos, hogy egy pozitív fogalom itt levittem a hangsúlyt uh. Amikor én, hát most ezt lehet pozitívnak is tekinteni, amikor én azt mondtam, hogy az adja az erejét, ami a nevében van a hűség, akkor leginkább arra gondoltam, hogy a magyar társadalom fejlődésnek, és ez nem az elmúlt 20 év, nem az elmúlt 70 év, hanem valószínűleg ennek sokkal mélyebbek a gyökerei, szörnyű tehertétele az a magyar társadalomnak az irgalmatlan atomizáltsága. Tehát, hogy a közéleti kultúra az nagyjából abból tevődik össze, hogy mindenki a maga Szerencsének a Kovács és a különböző önző egyéni tugelési stratégiák vagy találkoznak éppen valahol. Vagy Te Életet folyamat volt ellen, ellenkezőképpen, vagy ez mindig így volt? Én az, erre mondom azt, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon mély, ilyen gyökerező társadalmi tehettétel, Ehhez képest a fideszesek, vagy a hajdani szakkolégisták kollégisták szerencsés helyzetben, szerencsés időszakban verődtek össze, és egy ilyen egyébként szétvert társadalomban az, hogy van egy néhány tucat fős társaság, akik évtizedeken keresztül az egymás iránti hűséget megtapasztalták és megtanulták, az egy nagy erő, hogy ezt rossz dolgokra fordítják. Az ott esetben kinek-kinek megítélése szerint gonosz, vagy az országnak a romlását okozó dolgokra fordítják, ez most egy hát, másik akkor kérdés. Hadd kérdezem meg tőled azt, hogy Magyarországon most éppen nem terem meg a banán. Mégis van egy hely, ahol virágzik. Milyennek az oka? Ez egy, ez egy különleges hely, megfelelő helye, megfelelő időpontban jött létre, és aztán ez valahogy nem változott. Erre gondolok, hogy a, a ö, diktatúra, de már a bomló diktatúrának a szorításában, jókor jó helyen össze tudott jönni egy olyan csapat, ami hát egyébként, hogyha megkapargatjuk az alsó rétegeit is, már még nem csak arcsúcsvezetőket, akkor még mindig lehet azt mondani, hogy van 20-30 fős olyan magja a jelenlegi kormánypártnak, akiknek az egymás iránti hűsége, szövetsége az valamikor a nyolcsonos évek... De nem férélthető módon, bár szerintem semmi félrethető nincs benne, ez nagyjából hasonlít a férfi barátsághoz? Hát nyilván. Nőt nem nagyon találunk ebben a társadalmatban. Ó, alapvetően az intézményre gondoltam, mint ahogy az ember gyerekkorában barát, és azt meg tudod Igen. mondani, hogy ez a mag amely ezt a férfi barátságot megteremtette. Hogyan, hogyan rendelkezik azzal a magnetikus hatással, hogy a saját híján, tehát ennek a 20, 30, 40, 50 embernek a híján kívül is ezt a hatást ki tudja fejteni? Most ha nagyon kívülről egyszerű állampolgárként nézem, akkor, akkor, egyszerű, akkor az, a, a, a teljesen lebutított válasz az úgy néz ki, hogy vannak ezek, akik csinálnak x darab dolgot, ami egyébként adott esetben az embernek a gyomrát éni, és visszajöv tőle. És amit meg ezzel szemben lát, az, azok olyan csapatok, ahol nem lehetek abba biztos, hogyha ők holnap kormányt alakítanak, holnap után azok, akik egy kormány ülésen ülnek, nem döfik egymást. Tökéletesen átjába, értem, amit mondasz, de nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem tőled, hogy hogyan tudta ez a 40, 50, 30, 20 ember létrehozni azt a konglomerátumot, amelyben ezrek vannak, de százak legalább, több száz Szentem ember. én erre válaszoltam, János. Én erre válaszoltam. Az, hogy egy egyébként, Végzetesen szolidaritás hiányos társadalomban, ha az egyszerű ember azt meglátja, hogy van egy olyan csapat, akik összetartóak, adott esetben rossz dolgokban is de összetartóak, és emiatt a viselkedésük többé-kevésbé kiszámítható, akkor ennek bizony van egy erejes vonzereje, szemben azokkal, ahol nem lehetek abban biztos, hogy azok, Érte. akik elvileg pártban vannak, holnap nem döfik ki -e egymást Nem szeretném nagyobb mértékben a pszichológia területére vinni, de azt kérdezem tőled, hogy szerinted ez elsősorban mármint ami a Fidesz illeti érzelmi vagy értelmi kérdés, vagy ez változott időben? Mármint micsoda? Ez az összetartás, és annak a megítélése azok részéről... Hát ha nyilván ez hozzá... bonyolult egyikünk se pszichológus, ugye... Ez bonyolult ebben, nyilván vannak érzelmi, racionális, meg nyilván már vannak kőkemény és is, nyilván ezek közé vannak. Azt kérdezem tőled, hogy te, mint az LMP egyik megalkotója és egyik vezéredjénysége, független, hogy milyen a helyzeted most az LNP-hez képest, és viszont kívánom. Csalódott voltál-e akkor, amikor átumot, ami annak az ilyen jellegű hűségét illeti, azt nem tudtad megteremteni? Vajon mi annak az oka, hogy egy ilyen konglomerátum van a magyarországi politikai palettán, és nincs még egy? Hát ha valamit ezt egyértelműen kudarcsnak láttam élesztem, Más kérdés az, hogy abban ma már én nem hiszek, hogy ez, ez elhatározás kérdése ennek a megteremtése, és ugyan a mi lett volna, ha egy rendkívül ostoba történelmietlen kérdés, de egész biztos, hogy ugyanazok az emberek, akik a Fidesz csinálták, vagy ma a Fidesz azért korán magját alkotják, hogyha tíz éve később születnek, véletlenül ők sem volna létrehozni ezt az egységet. Tehát ez akkor egyfajta helyzetnek, egyfajta korszellemnek is inkább, És ezt mennyire koronázza meg, hogy maga a név is erre vonatkozik, hiszen azért ez nem lehetett egy béletlen névválasztás. Hát no man, stóman, de hát ebben nekem nincsen többlet információ mondjuk hozzá képest. Azt gondolom, hogy a névválasztás az valahol következett már abból a szellemből amelyik magát a szervezetet létehozta. Azt hogyan látod, hogy ez a hűség ebben az elmúlt 2000, 99 2009, tehát lassan 30 évben, nincs még 30 év, változott ugyan, de az intenzitását tekintve olyan, ami ennek a pártnak a szárnyalását, de mindenféleképpen a regnálását lehetővé teszi? Mi a kérdésedre? hogy ez úgy maradhatott fenn? Hát, Úgyhogy nem igazán... Nem. Volt ellenerő még hozzá a utódpárti hálózatok egyfajta ellenerőt jelentettek nagyon sokáig, tehát még 2006-ban is, de igazából közösségként, tehát az új magyar demokráciában hasonló belső kohéziójuk közösség, 90 után... Ezt értem de azt el nekem, hogy ez nem egy laboratóriumi körülmények között működő társaság, hanem a valóságban működő társaság, akiket a valóság nem tudott úgy szétbombázni, hogy ez megszűnt volna. Ennek mi lehet a titka? Hiszen amikor létrejöttek, a körülmények egészen mások voltak, mint most. Nyilván kopta kicsit hogy emberek, de azt meg, hogy az, hogy emberek már a kezdet-kezdetén valamilyen közös történettel szerveződnek, szövetséget kötnek egymással utána a közösen harcolnak végig különböző történeteket, ez egy iszonyatos erőt jelent, és erre tevődik tá sok minden, ami a politikai... Jó, de ismered azt a, politikai... a viccet, amikor a, a II. világháborúban a japán katonának szólja, szólnak, hogy tegye le a fegyvert, mert már évtizedek Igen. óta véget élt a világháború. Tehát, hogy ez a, ez a férfi közösség ez hogyan tudott úgy fennmaradni, hogy az, ami őket létrehozta, az egyébként közben megszűnt. Millió egyéb körülmény jött létre, de közben ők úgy léteznek, mintha akkor lenne e, néha az a pillanat. Nem, újabb és újabb történetek szövődnek a korábbihoz. Lásd például most ezt az egész Jó, az szóval migrációs egy... krízist, meg a, meg a szuverenitás védelmet, mi Hát Újabb és újabb történetek. De egy képzett vagy egy valós létezni. világhoz viszonyulnak. Hát nézd, ha ezt mindig a választások eldöntik, ha képzelt világhoz viszonyulnak, akkor meg fognak Oké, okay, rendben van, de akkor azt kérdezem tőled más vonalon, hogy ez egy hihetetlen erény, de ő magában nem egy érték. Mi az... Én nem mondtam, hogy érték. Itt jön a kérdés. Oké, okay, rendben van, de követjük egymást. Mi az, amiért ezt mégis értéknek tartotta háromszor eddig a magyar társadalom? Hát Oké, okay. rossz a kérdés, rossz a Igen, de nem önmagában ezt tartották értéknek, hiszen nem a lojalitást ö, ö, értékelték. Nem, az az önmagánügyük, önmagában. De az, hogy kreált valóságot tudnak képezni annak érdekében, hogy ezt a lojalitást bizonyítsák, ez a bonyolult feladat tudatilag nem befolyásolta a népet? Én erre próbáltam neked már háromszor szer válaszolni. Most tényleg nem akarok belemenni, mert megfogadtam ilyen aktuál politikai ízékbe. De most gondold meg azt, hogy mondjuk az ember azon gondolkodik, hogy leváltja a Fideszt, ott van mondjuk egy ellenzéki párt, akinek mondjuk van egy miniszterelnök jelöltje, de közben pedig azzal van tele a sajtó, hogy a miniszterelnök jelöltnek már arra kell külön konferenciát összehívni, ahogy megszüntessék a szivároktatást, majd utána a szivároktatás megszüntetéséről szóló belső erről is azonnal szivárogtatnak a legnagyobb portának. Na most egy ilyen társaságra hogyan bízza rá az egyszerű ember a sorsát, hát akkor ő mégiscsak gyakorol a választókra egy magnetikus hatást, hogy van egy ilyen falangsz, akik ö, ö, Jelentem han. újabb kérdést, nem akarok ezzel kapcsolatban föltenni. Azt kérdezem, hogy a hasadásnak azt a jelenségét, amit Simicska Lajoshoz kapcsolnak, annak te mennyiben látod a jelentőségét? Hát a az, és nem csak pusztán Simicska kipörgésének, hanem egyszerűen annak, ami 14 októberre után történt egészen a migrációs válság berobbanásáig, hogy, hogy azért ez a történet, ez nagyon is tud ma már repedezni. Tehát amit te firtattál, hogy milyen összetevői vannak, szerintem itt az érzelmi elköteleződésnek a jelentőséget csökkent. És abban a pillanatban, hogyha nem születnek újabb ügyfő történetek, a különböző anyagi egyéni, nem tudom milyen érdekek mentén, ez nagyon könnyen meg is tudtani. Ma már meg tudok az meg tud? Ez inkább ennek a jelzése. Meg, meg tud a, osztani, azt a a történet. Meg tud roppanni. Meg tud roppanni. Már mint megroppanni mit? Vagy megroppantani mit? Az, hogyha nincsen újabb, újabb sztori. Mint ahogy a migrációs válság, és minden, amit arra ráépítettek, most ez a soros kampány, és a többi, ez tovább tudja táplálni ezt a belső kubéziót, de amint elfogy ez a történet, pillanatok alatt meg tud roppani, ez ezzel az infizitek alatt felépített képezet. Ez látszott 14 október után. És a Simicska jelenség az igazából erről árulkodik. Maga a Simicska jelenség Sifer András leírásában hogyan szól? Hát úgy szól, hogy volt egy... Hát ez egy, ez egy banda háború, gyakorlatilag, tehát volt egy munkamegosztás, és véletlenül a miniszterelnök rájött arra 10 és 14 között, hogy ő nem szeretne egy párhuzamos kormány. Szerintem a történet erről szólt. És ez a férfi barátságba került. Ez így van. Nagyon szépen köszönöm. Elnézést a nyolc órától Most lesznek a hírek, és akkor, ha az neked megfelelő, és a jövő héten nincs Gulyás Gergely, akkor abban maradtunk, hogy mi, tehát volna például a fociról mit beszélni, eh, elsősorban a fradi eh, de abban most nem kezdenék be, eh, hogy akkor én hétfőn fél nyolckor hívlak, küldök egy sms és vasárnap így is jelentkezettem. Köszönöm szépen, köszönöm és remélem, napot. hogy megfelelő technikai körülmény. Tökéletes köszönöm. volt. Eh, akkor ezt a telefonszámot ugye jól értem, hogy felejtsem el. Felejtsd, így van, mind, majd próbálok intézkedni. <laughs> intézkedni köszönöm szépen a szé Csiffer andrás hallották, és nagyon szépen köszönöm a Fókusz telefonját. Nagyon előremutató volt, függetlenül attól, hogy végül is az élet nem azt igazolta vissza, de az ötlete különs-nagy származott, számra fantasztikus volt. János lett. Um, minden héten beszélgetek a sifferrel, nem könnyű, mert a Gulyás Gergely az utolsó pillanatban uh, változtatott uh, azon, hogy mikor áll a rendelkezésre, és aztán az a beszélgetés az mára került, ma viszont valahogy csődött mondott a telefonja, és csak nagyon bonyolultan lehetett felvenni vele a kapcsolatot. Uh, kérdeztem őt... Uh, Ugye ő megfogadta, hogy aktuálpolitikáról nem beszél, és ha bár vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy aktuálpolitizál ezzel együtt, de meghúz egy vonalat, és azt viszonylag strikten értelmezi, leszámít, ha a Facebookon valamit ír, akkor azon kívül alapvetően nem e, mostani jelenségről beszél, hanem olyanokról, amelyek korábbiak, tehát ezzel a saját megfogalmazása szerint és szerintem ezt egy 10. 8 vagy 9 csinálja jól az aktuál, tehát a választási kampányban nem száll be, nyilvánvaló, hogy akkor maradnak ki belőle teljesen, ha egyáltalán nem beszélne. E, és ugye felolvastam neki, vagy elkezdtem felolvasni neki a tegnapi napi Ilyenkor ezt az index, az önkéntes dalóba veszi át, vagy te, mert ahogy én látom, ez a te tehát onnan ezt át kellett, hogy vegyék, vagy te ezt egyben el is küldten neki, vagy ennek ilyenkor mi a sors, vagy hogy alakul ez? Hát ezt őszintén szóval, én nem is néztem, te gondolom a Blog Ketrencben találtam Igen, nem? Igen, Igen. Annak az a rendje, hogy a, a, ugye ezt, ezt a, én egy Facebook jegyzetet csináltam ebből, ami egy ilyen speciálisabb Facebook formátum, jobban olvassák meg, a kollégáim kirakták a blogomra is, és azt ők ilyenkor elszokták küldeni közleményként a szerkesztőségeknek, illetve ah. maga az index blog. Ketresznek van egy szerkesztője, nem, nem, nem tudom kicsoda, akinek így beszoktuk küldeni, hogy ha kettet neki, akkor tegye ki. De mellette kitesznek, nem tudom én sütött is, vagy ez bármi így, ez, hát po, ez, ez pontosan így van, jó mondod? Azt kérdezem tőle, hogy ha a klasszikus riporterként jártam volna el, pontosabban mondva, a klasszikus szerkesztőként, akkor itt most hármasban kéne lennünk, kímesígya neked is nekem? Részemről bármi. A, ugye talán látszik, hogy én. én Kicsit én, közelebb én... kéne jönni a telefonhoz. Bocsánat, tehát. Még távolabb lettél? Hogy... Hát azt nem tudom, ennél, ennél közelebb nem tudom. Akkor azt hiszem, visszaülök egy pillanat. Talán jobb. Aló. Figyelek. Tehát, hogy én talán az látszik a szövegből is, hogy én úgy próbáltam beszélni Gémes Györgyről, hogy én őt tisztelem. Tehát én, én tényleg én ezt sokat tartom. Egy évvel ezelőtt a könyvbe mutatójára is elmentem, még dedikálta is. Uh, én egyszerűen csak nem, nem értem meg, hogy ha 2018-ban akarjuk leváltani, megtörni az Orbán rezsimet, udvarias nélkül kell mondanom, hogy ő tudja megnyerni a Gödölői választókerületet legkönnyebben és hogy hogyha beszállt az országos politikában az ezzel jár, és túl sok olyan bejelentést tett az elmúlt 72 órában, 168 órában, hogy listán sem megy be, egyéniben sem megy be, Am amit én mindenképpen szóvá kellett, hogy tegyem, de nem egy ilyen ütők, vágok stílusban talán. Mit kezdesz el ezzel? Érted-e, hogy mi zajlik? Különösnek arra, hogy ugye ez nem egyedül gémes igyaj története, ez az LMP története is, és az LNP története a többiekhez képes, hogy valakit fölvesz egy nagyon is reális listára, aki egyébként azon jelképesen viselkedik. Miközben egyébként valaki, aki egyébként uh, uh, reális térben, reálisan szeretne viselkedni, ezzel összefüggésben, vagy nem ezzel összefüggésben, ezt nehéz megállapítani, mert még nem beszéltem vele személyesen, már bejelentette, hogy kilép az LMP-ből, de sokan berzenkednek, legfeljebb ennek még a sajtóban nem adták hangját, csak négy szem közti beszélgetésekben. És közben van valaki, egy a pártól egyébként idegen, tehát nem pártag, aki azt mondja, hogy köszöni, amit meg fog kapni, azzal nem él, és ahogy ezt te írod a irodai jegyzetedben teljesen reálisan, azt se lehet tudni, hogy kinek akarja odaadni. Válaszuk külön. Az egyik, hogy én egy pártnak, a másik pártnak a országos listállítását azt illendő távolságból figyelem, már csak azért is, mert az minden pártban a esetleges politikai béke ellenére is ver hullámokat, hiszem nyilván kihol szerepel rajta az eltörhet karriereket, meg más dolgokat. Másik megérzésem, hogy az önmagában az én politikafelfogásomtól nem idegen, hogy listás választási rendszerekben, vagy listás választás esetén valaki nem veszi fel a mandátumot. Ugye Jávor Benedek barátom azért tűlbent az Európai Parlamentben nagyon jó munkát végezve, mert ugye Bajnagy Gordon vezette azt az Európai Parlamenti listát, amelyben Bajnagy Gordon elmondta, hogy ő nem akar Európai Parlamenti képviselő lenni, szimbolikusan vezetett egy listát, de ezt ő elmondta előre, és hát, talán pont Benedek volt a következő után, evidens volt, hogy ő fog beülni a Európai Parlamentbe, és ezt el is mondtuk. És hát ugye volt ilyen már Demszki is vezetett SBS list, LP listát, már nem tudom mit, tehát hogy, vagy, tehát, hogy azt akarom csak mondani, hogy ez önmagában nem izé, ez a kombináció, és ugye mindenféle mániásság nélkül a, engem arra, hogy azt megírjam ezt a rövid jegyzetet tegnap, az indított végleg, hogy a Hír adott nyilatkozatában Gémesi György azzal indokolta a miért maradok polgármester kérdést, amit ugye egy több évtizede polgármester embernél engedjük meg, hogy nyilván van egy tiszta ragaszkodással a városhoz, amelyet egyébként ő nagyon jól fejlesztett az elmúlt évtizedekben tisztességgel. És sok támadást is kapott főleg a Fidesztől egyébként. De hogy ő azzal indokolta, hogy a, úgy fogalmazott talán, hogy előkészített rendszerváltásra van Magyarországon szükség, és az előkészítés az a helyi, önkormányzatokban, a helyi világban. Talán arra utalsz, nekem lenne a legkényelmesebb hátradőlni, és a harmadik helyről bekerülni a parlamentbe, kihúzni négy évet, aztán elmenni nyugdíjba. Nem ezt választottam, a munkát választottam, azt választottam, ebben az országban változásra van szükség, előkészített változásra, rendszerváltoztatásra van szükség, annak feltételeit meg kell teremteni, és azt helyben lehet először felépíteni. Így van, és ez nekem teljesen világosát tette azt, hogy ő 18 után szeretné helyben a rendszerváltoztatást előkészíteni, és én ebben van egy nagyon súlyos vitám. mert az ő karrieréről ő dönt, az LMP listáról ők döntenek, ezt kommentáltam, nem kommentálkozom érdektelen. Az nem tetszik, hogy teljességgel reálisnak látom az összes baj ellenére, az összes, vagy mondjam, szomorúság meg, meg pessimizmus ellenére, hogyha egy választók egy egyelőtt van a fidesz és a Jobbikkal szemben, és egyébként tisztességes listakampányokat folytatnak a pártok, akkor szinte azt nem mondom, hogy könnyedén, tisztességes munkával elérhető, sokkal könnyebben, mint bárki gondolja, hogy 2018 tavaszán nem tudjon megalakulni a negyedik Orbán kormány, és minden más e fölött meg bónusz. Jó kampányokkal még tovább is lehet menni. Ezt, ennél legyünk már ambiciózusabbak, főleg azért, mert egyébként Sél Bernadett ugye, Arról beszél, hogy, hogy lesz miniszterelnök. Na most, ha valaki sehol, senkivel semmiben nem működik együtt, még csak egyéni keletek győzelmére, nyerésére sem játszik, akkor szerintem nem, nem tudja úgy megváltoztatni az országot, és akkor erről beszéljünk őszintén. Mi ebben nagyon már gondolunk az együttélősök párbeszédben. Magyarul, hogy akkor nem tudom megúszni, hogy felhívjam a géves egy hiszen abból adódóan, amit te mondasz, meg kéne kérdezni azt, hogy akkor ez valójában mennyiben segít abban, hogy a változás elő legyen készítve. Ugye nem akarnék én politológus átvedlenni, de azt, azt gondolom egyébként, hogy az ő személye volt az LMP-nek. Ezt tekintetben ezzel ezt le tudom érni. Ő egy elismert ember, inkább jobb oldali körökben. Úgy ő próbált egy pártot csinálni az elmúlt évben, új kezdetnéven. Én személyesen tudom, mert sok olyan független uh, települési polgármester van, akit én is ismerek, mint talán az ő választmányuk elnöke. Uh, egy Hernád völgyi polgármester, akit, üveges Gábor, egy remek ember, tényleg remek ember, aki egy olyan uh, döntően ottani magyar cigányokkal működő uh, biotermesztő programot csinál Hernád Szent Andrásson, hogy tényleg a csodájára jár a világ, és minden benne van, amit egy kis térségbe kell csinálni. Ön örülök, hogy beszállt hozzá, hogy kicsit irigykedem, hogy hozzászállt be politizálni és nem hozzám, de hozzánk, az együttbe, de van olyan a már van olyan polgármester, számos hogy szabad még ki adnom egy hölgy, aki fiatal, nagyon dinamikus, ide-oda se sem és mind a kettőnkkel jobban van, mert tisztességes dolgot csinál, rettenetesen nehéz helyzetben a szamos mentén. Most ezt csak azért mondom el, mert tudom jól, hogy rengeteg polgármestert, akit ő be akart emelni a pártjába, megfenyegettek. Ténylegesen megfenyegettek. fidetesek fenyegettek meg, hogy elvesztik a fejlesztési forrásukat, nem kapnak líderpénzt, nem kapnak közmunkás kvótát és hát nyilvánvalóan egy polgármester, akit helyben választanak meg, eltántorodott ettől. Ezzel együtt összearakott valamit, kutatók nem mérték, szerintem racionális, hogy kötnek vele egy szövetséget, szerintem racionális, hogy valahol ott van a listán, nekem ezzel még, még bajom sincsen, még talán irigység is van benne, mert őt én sokra tartom. Irigység talán nincsen benne, ezt De azt viszont nagyon-nagyon. Mi az a teljesítmény, az az amit... amit ő az új kezdettel elért? Az, amit az előbb elmondtál, hogy szó tudott érteni olyan polgármesterekkel, akikkel te is szót próbáltál érteni, de hozzá nem csatlakoztak. Hát És ha csatlakoztak valaki. hozzá, akkor valójában annak mi a titka, vagy ezt életőlegem megkérdezem? Hát, ugye van egy olyan önkormányzatú ő, ő valamelyik önkormányzatú vezető is. Összességében szóval nem új kezdetként van szerintem teljesítmény, a Gémesi Györgkét van egy. Jól beszélsz, legstége. pontosan az a kérdés, hogy vajon az új kezdet az tudja-e azt, mint amit ő tudott? Vagy tud? É, azt hiszem nem, de én nekem ezeket nem illik kommentálom. az érthető Szerint... egyébként, vagy a te megítélésed szempontjából, vagy a blogod szempontjából lényegtelen, hogy egyébként mit értékelt harmadik helyen, ebben a konstrukcióban, és egy másik konstrukcióban átvéve az lmp amikor harmadik helyre tette őt? azért ez egy nagyon fontos hely. Így van, ezt gondolom, ezt értékelték. Megegyszer mondom, nekem elsődlegesen az utolsó lenne az, ami a legnagyobb probléma, hogy egyértelműen úgy veszél, hogy nem lehet megtörni 2018-ban az Ormán rezsimet, kell még négy év, 2022-ig arra föl kell készülni, mert ugye ezzel igazolja az LNP stratégiáját, hogy Szombathelytől Bék és Csabáig sehol senki javára egyéniben nem lépnek vissza, és én, én ezt nem tudom elfogadni. Ha tetszik engem arra, hogy ezt a dolgot megírjam laptopom, kinyissam és belepötyögyem, ez a morális felháborodás indította, mert ebben van egy morális kritikám. Nem zavarnak az elvei, nem zavar az, hogy más párttal kötött szövetséget. És szerintem ez a vélem, hogy tehát hogy a Netán fölhívom telefon, és azt mondja, hogy te ezt nem jól értetted, akkor ott valami olyan fogalmazási pontatlanság van, amely nem vezethet ilyen félreértésre. Minden tiszteletem mellett nem, mert hogyha ő hinne abban, hogy 2018 tavaszán meg lehet akadályozni az Orbán kormányt, akkor azt mondaná, végig dolgoztam az életem polgármesterként, megverhetőnek látom a Fideszt, mindent ennek rendelek alá az LMP nevű pártszövetségben, amelyben LMP-vel itt kötött pártszövetségemben, megtartom az elvémet, bárki vára nem lépünk vissza egyéni választókerületben, elindulok Gödöllön, hátrahagyom a városom, mert ott akarok lenni abban a parlamentben, amelyben egy erős, és jobb oldali jobbig, egy éppen megtört Fidesz, és egy több párti balliberális tábor mellett van helye az LMP nek mert nekünk van az a józanságunk, amivel tudunk kormányozni, vagy bármi. És ott kell lennem a tapasztalatommal a parlamentben. És világ, nem világ, világos lenni. beszéd tájgyi tévedéseimet elkerülendő a Jávor-Benedeknél, amikor felkerült a listára, eleve arról volt szó, Uh, illetőleg a te általad említett esetekben eleve mindig arról volt szó, hogy valaki azt mondta, hogy amennyiben akkor ő nem csak ezzel valami Hát én, a, hát én a, azt biztosan tudom, hogy bajné Gordon kapott kérdést a 14-es RP választáson, hogy megyek ki Brüsszelbe, és erre világos válasz volt. És nekünk ezt, már bocsánat, hogy ilyet mondott, mert szegény hallgatókat ezzel nem kéne traktálni, amikor ott a párbeszéddel szövetségi megállapodást kötöttünk, teljesen evidens volt. És én azóta is büszke vagyok, egyébként, hogy a Hodvenedek ki, Gordon, Állam. Ah, ezt most mondom. Igen, bocsánat. Igen? Nem, ő, ő nem akart kimenni, de, de ezt azt meg is mondtam. De ezek azon kívül, hogy nagyon hasonló szerkezetűek az uniós parlamenti választás, illetőleg a Magyarország gyűlési választás e tekintetben, különös tekintettel a mostani belpolitikai helyzetre, ezt párhuzamba állítható? A kérdés valójában A... arra vonatkozik, hogy vajon taktikailag nem elhamarkodott-e, de most ugye el kell tekintenünk Gémesi Györgytől, hiszen Igen. tényleg egy olyan beszélgetést nem akarok folytatni vele, amiben ő neki kell válaszolni, ezek után nem elkerülhető, hogy őt felhívjam, de azt kérdezem tőled, hogy az üzenete önmagában túlmenően azon, hogy ez a négy év, ez hogyan van, és én értem, hogy a te blogodat ez váltotta alapvetően ki, de hogy valaki már a konstrukció megszületése pillanatában, az egyébként, hogy ezt előtte mondta, arról nem tudok, mert ugye utólag volt erről szó, de hogy ezt előtte tisztázta-e a, a gödöllővel, előtte tisztázta-e Szélbernadettel, ezzel kapcsolatban én nekem nincs tudomásom, ami nem azt jelenti, hogy nincs, de én nem tudok róla. Annyi minden történik az ember, mindenre nem a figyelni, ha felszínes vagyok, elnézéskére, kérek, a te vagy, akkor hogy ez egyébként ebben a formában nem fura. És a fura az nem egy jó szó, de mondhatnám azt, hogy nem izé, mert akkor ez végképpen egy olyan hely, amit ki lehet tölteni különböző betűkkel, amelyek értelme szavakat alkotnak. Még egyszer mondom, nekem nem azzal van a problémám akár, hogy ő... De ő az, ez neked ne, valami... nem zavar? Ha elmondja, nem zavar. Tehát még, még ez a rész is ebben van. Az az indok, nem. Az az indok zavar, de még akarok egyet mondani, hát, hogy engem az az indok zavar, hogy azért nem akar jöhet mert úgy se ezt lehet megtörni. Még azt mondom, szerintem azt, hogy meghúz egy listát, az egy teljesen létező politikai konstrukció, szok, a világon sokszor előfordul, Magyarországon kívül is. Uh, És ő egy olyan vonzó név, amelyre egyébként a nép iszik. Egy része biztosan, tehát ezt ne becsüljük le. Nekem a 2018 kontextusában fontos ez, hogy ne tegyünk már le arról, hogy ezt meg lehet törni, mert ugye ezzel indokol egy olyan ellentői stratégiát, utalnék arra, hogy talán bele is jöttem ebbe a blogbejegyzésbe, ami, ami, ami az első olyan volt az utóbbi hónapokban, ami miatt fölhúztam a szembeöldököm, Gémes úgy a nyilatkozatait tekintve, Magyar Narancsban azt mondta, hogy mi úgy Juhász mind mint Gyurcsány Ferenc, egyikük sem tesz hozzá Magyarországon egy kormányváltáshoz. Ami most nem gyurcsányozni, meg juhászhozni szeretnék, de ezek... É, én, én tényleg dögöljet, mert soha nem mondok ilyet szél Bernadettről, miközben van vele vitám. Sifer Andrással tényleg a világok választanak el ideológiailag, de talán az András is igazolná neked interjúban, hogy mi nagyon kulturáltan tudunk bármikor egymással vitatkozni és meg magánemberként is beszélgetni. Tehát, hogy én nem szeretem az ilyen szövegeket. Annyi megosztottság, annyi gyűlölet, annyi keserűség van ebben, Gondoljunk más a világról, de ilyen minősítésekkel tartózkodjunk, mert én most sem, sem a blogbejegyzésben, sem veled beszélve, nem az erkölcseit vonom kétségbe Gémes Györgynek. Tisztességesen benne tartom. De pozíciát. ha jól értem, az az üzenet mindenféleképpen benne van, hogy az LNP 2018-ban kormányváltást akar, akkor az LMP üzenete és Gémesi György üzenete nincsenek tökéletesen fedésben. Ezt mindenképpen így gondolom, és, és én ezért írtam ezt, amit írtam. Ugye technikailag egy mondatban akarok visszatérni még, ugye én azt gondolom, hogy az fog történni, hogy Gémes György átveszi a parlamenti mandátumát, és utána ő 30 napon belül lemond, úgymond felszámolja az összeférhetetlenséget, és úgy mond le, hogy ezt átadja egy gondolom új kezdetes képviselőnek ilyen is történt már Bajnai Gordon, mikor sajnálatomra úgy döntött 2014-ben hogy nem folytatja a politikai karrierjét a magyar parlamentben ő volt 30 napig, 28 napig parlamenti képviselő 4 éve és utána lemondott és az ő helyére jutott be Szelényi Zsuzsa, ami most a mai helyzetben már egy, ugye egy, fura, egy, már ő sincs ott. egy fura helyzet, de ezzel együtt még ez is egy létező konstrukció nekem csak egy bajom van, hogy ő tényleg rendszerváltást szeretne, legyen ott a parlamentben, mert szerintem ez egy elérhető cél, és én igazán nem egy húrá optimista fiú vagyok, csak azt gondolom, hogy sok munkával ezt meg lehet teremteni, és most kellene meg mindent alá rendelni, nem 2022 n És annyira nem rossz az összes bajával együtt az ellenzék, hogy a az LNP politikusai azt mondják, amit ők egyébként mondanak, hogy semmelyik parlamenti párttal semmilyen szövetséget, semmilyen formában nem hajlandóak kötni, mert Kuhami ágnes Molnár Csabánát most magamat hadd ne mondjam Juhász Péterig, azért vannak normális emberek is ebben a közösségben Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás és aztán gondolom találkozunk hát. is beszélünk is így, viszont, Igen, de viszont egy türel, az, ugye az szerepel a szövegben, hogy nem veszi fel az országgyűlési képviselői mandátumát, ami azt jelenti, hogy akkor ez konkrétan, csak közben kaptam egy SMS-t, amit köszönök a Igen. szerzőnek, hogy akkor ez most mennyiben változtatja meg a ránzó fekvését? Hát akkor most jogtechnikailag elnézést kérem. Hogyha Fiala János harmadik a, a, a nem tudom én, a pipacspártnak a listáján. Fiala János és ötig elmegy a lista, tehát fialajánosnak uh -huh. jutott mandátum. Uh -huh. Két lehetőség van. Nyilatkozik a Nemzeti Választási Bizottságnak, hogy tisztelt Nemzeti Választási Bizottság nem kívánom felvenni uh -huh. a mandátumomat. Ekkor annyi történik, hogy mintha fialajános nem is létezne azon a listán, ha öt mandátumot nyert az a lista, akkor kivesznek téged a harmadik helyről, és a hatodik emberdíg uh -huh. elmegy a lista. Uh -huh. nem és hogyha mondjuk ott pipacspárti van, akkor pipacspárti uh -huh. jut be. Uh -huh. Hogyha az történik, hogy Fiala János fölveszi a mandátumát... De ebben az arra nincs. Ez nem egy jogi szöveg volt. Ha Fiala János fölveszi a mandátumát, 28. napon lemond, akkor attól függően, hogy a saját pártjával hogyan állapodott meg, akkor mondhatja azt, ez normális szövetségükben így működik, hogy a Fiala pártból juttatom be azt az embert, aki lehet, hogy a 70 ék ék ék akkor a az listán, utolsó kérde, Oké, rendben akkor azt kérdezem tőle, hogy a Netán ez van, akkor neki van jogosultsága megjelölni azt, hogy ki fog oda bekerülni, vagy ez ennél bonyolultabb, mert ez most tényleg nem tudom. Ez megászor. politikai megállapodás, mondom, bármilyen brajok is voltak 2014-ben, ott volt egy DK1-i, és a többi választási szövetség, mind a mai napig betartja mindenfél, hogyha ne adja az Isten valamelyik képviselő alálépne a kettes villamosnak most, és be kellene jutnakni mondjuk egy tényleg morbidsági rendőrzés, egy MSZP-s képviselő képviselőt az MSP s helyére, aki véletlenül alálépett a kettes villamosnak a Kossuth -téren, akkor a Juhász Péternek, Gyurcsány Ferencnek, Fodor Gábornak és még Karácsony Gergelynek is, a Molnár Gyulának alá kellene írni egy okiratot, Melyben ők nyilatkoznak, hogy elfogadják, hogy mivel MSP s lépett alá a villamosnak, akkor az MSP mondja meg. De, hogyha jogilag kérdezed, akkor van érvényes nyilatkozat, ha mindazt aláírja. Hogyha nem írja alá mindazt ember azt a nyilatkozatot, akkor a választási bizottságnak döntenie kell, és egészen egyszerűen a listán soron következő nevezi meg, aki bárki lehet. És annyit mondjak, hogy mivel az LMP egyedül indul, ezért a, ugye jogilag nem két kétpárti az a lista, mert nem 10%-os lesz a küszöbbe az LMP új szövetségnek, és tényleg elnézést a bonyolultságérdetet most helyesen végigkérdezted. Abban az esetben annyi történik, hogy az LMP aláírási joggal rendelkező vezetője, társajnök, ez gondolom Szél Bernadett, és nem Hatházi Ákos, Nyilatkozik arról, hogy ki juttad be. Okay. Jogilag szélbelmedet mondja meg, politikailag lehet, hogy György, ezt rájuk van bint. Köszönöm szépen a rendelkezésre. Viszont van lassen. Jó, reggel, kicsit megcsúsztam, mert rossz volt a siffernek a telefonja, és a süketek párbeszéde volt, gyakorlatilag 15 percen keresztül, aztán valahonnan előkerült egy telefon. A hétfői beszélgetés azért nem jött létre a sifferrel, mert minden hétfő beszélgetek vele fél nyolckor, mert 9-re volt megbeszélve a beszélgetés, Gulyás Gergely. De neki nem volt, ő nem volt annyira biztos, hogy kilenckor ráír, és volt annyira konstruktív, hogy küldött nekem üzenetet, hogy nem -e lehetne -e fél nyolc e. Ráadásul fél nyolckor a siffer nem vette föl, így aztán a Gulyás Gergelyt. Menet közben felhívta a siffer, hogy akkor most nem hívom meg, de akkor mondtam, hogy akkor legyen szerda. Mint mondtam, szerdán nem működött a telefonja, akkor csúsztam egyet, akkor 8 óra 12-kor volt 8, akkor leadtam a híreket, és akkor a Szigetváriba való beszélgetés meg elcsúszott, mert ő meg reggel aludtam, amikor én azt kérdeztem tőle fél hatkor hogy jön neki 418 jó -e, és így jött létre az, hogy a mai beszélgetés 835-kor kezdődik, de nem mondhatod azt, hogy nem foglaltam össze a helyzetet. De hát látod, a rendelkezésedre állok. És még egyszer sem valóta, Nem. Kell -e lehet egy hármai összörek, aki ezt nem engelő. Teljesen akkor, megbízható vagy. Legalább az... ebben ugye. Nem, nem akartam. Olyan... Figyelj, én megöregettem ahhoz, hogy ilyen férjét. Amikor ugye nem volt melom, és nem lehetett tudni azt, hogy lesz-e melom vagy se, meglátogattam a klubrádiót is, egyszerűen csak abból adódom, hogy kíváncsi voltam arra, hogy mi fogod zajlani. Nem olyan volt, ami engem egyébként oda vonzott volna, de az ajtóban találkoztam a Parakovács Imrével, akivel elég régóta ismerjük egymást, és akkor mondta nekem a Parakovács Imrével, hogy tudtam, hogy előbb-utóbb fel fogsz itt tűnni, és akkor az volt nekem az automatikus mondatom, hogy nem sok vizet fogok itt zavarni, de az volt bennem, hogy én az elmúlt időben, és ez büszkén mondom, persze ezt nem nekem kéne megállapítani, de én így érzékelem, hogy ezeket a jópofa, ám bizonyos szituációban kifejezetten bántó filmmondatokat, nem azért nem mondom, mert magamban tartom, bízisten felé, meg se születnek bennem. Azt mondta meg, hogy kaptál Mikulás van neked Nem, nem találkoztam élő ember, de, de hazudok, mert ugye idejöttem, nem, nem kaptam. Nem, nem kaptam Mikulás? Hát akkor virtuálisan adok neked, és, és általi helyes vagyok, bár nem mondok ilyen félreérthető félmódatokat nem virgácsot kap tőlem, nem nem hanem Nagyon kedves tüled, nagyon szépen köszönöm, ezt át is veszem így ebben a formában. A Schiffer többé-kevésbé tartja magát a azzal kapcsolatban, hogy nem beszél aktuál politikáról, bár nyilvánvaló, ha beszélgettünk, akkor azért időnként lesre fut, de nem szándékosan. És szóba került Uh, Jancsó Andrea a kapcsán, aki búcsút vett az LMP-től, nem teljesen tiszta okokból, mert ő egyébként egy röpkén nyilatkozott adott a magyar nemzetnek, én SMS-ztem vele, de szabadságon van, és csak a jövő héten fog rendelkezésre állni, hogy mi is váltotta belőle azt ki, hogy kiválik. Erről részletesen nem akart beszélni, de nem részletesen azért beszélt, mert a Facebook oldalán erről szólt, de szóba került a Fidesz, amely a nevéből adódóan a hűségről szól, és arról volt szó, hogy ez mennyiben képez értéket, Mennyiben képezett korábban is mennyiben képez ma értéket a Magyar Politikai Palettán? A pártokat egymással összehasonlítva, és az, ahogy az népek viszonyulnak hozzá, és az kétségtelen, hogy a fidesz kapcsolatban nem lehet olyan kérdéseket feltenni, mint amilyen kérdéseket feltenni az összes többi pártal kapcsolatban, és amiről itt most hosszan jogászkodtunk, és nem csak jogászkodtunk Szigetvári Viktorral, annak kapcsán, hogy vajon miért is lett Gémesi György azon a harmadik helyen az lmp listáján, azzal az LNP-vel, akik valójában alig akarnak bárkivel összejönni, amiről még át se vett, meg se nyerte az LMP az akár de már lemond róla, és az volt, egyebek közt az üzenete, két üzenete volt, az egyik az, hogy Gévesi György az elmondottak szerint, ahogy ő erről nyilatkozik, 2022-ről beszél, mert 18 neki korai. Másrészt meg, amit én teszek ehhez hozzá, hogy olyan zűrzavar teremt a fejekben választás technológiailag, amilyen bonyolult kérdéseket a Fidesz nem vet föl, és ami egyenesen vezet a demokratikus koalíció és az msp nek ehhez a vég nélküli megállapodási hajciőjehez, vagy nem tudom mihez hasonló. Licsa, az ember lassan elveszti az érdeklődését, bár amikor délután vasalás közben hallgattom a klubrádiót, akkor azt látom, hogy ott maximális figyelem van, miközben nem nagyon értik, hogy mi zajlik. Igen. Igen. Miről, miről beszélnek neked? Fogalva. Fogalva figyel, amikor az emberek beszélgetnek, nem minden mondatuk végén van kérdés. Igen. Nekem ugye azt próbálják érzékeltetni, hogy ez a személy gyurcsáj nem elég, hogy megerősödött pártilag, de ezt kihasználja arra, hogy ő fújja a passzátszellet, és ez mennyire nem szép dolog, mondják egyesek, mások meg azt mondják, hogy jaj, de jó. De, e, e, e, e, egy rövid megjegyzést teszek a e, e, gémesi új LMP Frigyre. Kettőt is lehet figyelek. Hát nem vagyok hozzá, hogy mondjam, túltájékozott, hogy okos, hogy azért kettőt nem ér meg. Szerintem itt mindenki azért akarja mutatni azt a karakterét is, hogy képes másokkal együttműködni. Hát ez egy ilyen szépségtapasz az LMP önálló politikájának puhításán. Van benne racionalitás, azt hiszem nem hoz semmit, nem bíz semmit. De lehet mondani, hogy az LMP nem egy bezárkózó pártat hát lám, lám itt van a És ezt a párt, nép és és Nem, nagyon elég mondom, hogy nem most nem, nem szoroz, de bizonyos, szűk, politika követő értelmési körökben, hát legalábbis van egy, hogy mondjam, jónak tűnő válasz. Feli, akkor abban segíts nekem, ha már kaptam tőled egy mikulás, hogy én azt jól sejtem, hogy a pártok a népért vannak, vagy tévedek, mert a pártok saját magukért vannak? És így, de nem de, de, de áll úgy ellenmondásban, ahogyan tett a kérdés fölölteszed, szóval... Hát a a tud az azért... Az... ...hogyha léteznek is vannak. Szóval a, a pártok léte, egy bizonyos pont önérték, ne, ne legyünk már mi is túlságosan populisták, mert hát, hogy a parlamentális demokrácia az ilyen pártervű verseny... Uh, és az, hogy a pártok az fontos, hogy milyen képet sugároznak magukról, az tökéletén. Tehát én nekem ez Jó, De nem ezzel tanulni. akár azt is sugározhatod, és azért te képes, vagy ilyen Filip gondolatokra, hogy valójában Gémesítő nem önként mond le a harmadik helyről, hanem ez egy olyan tapasztal, amelyre azt mondja az LNP, hogy ba meg te is tudod, hogy te egyébként politikai erőként tízeskálán egyes vagy. Nehogy már ezt a mandátumot meg akar tartani, ha megnyered, akkor majd a mi, nem tudom, következő emberünké lesz, amire persze nem biztos, hogy azt fogod mondani, igen, de lásd be, hogy ez a logika az alapján, amit te mondtál, nem teljesen indokolatlan. Szóval nézd, miután a, a gémesi pártja egyáltalán nem mérhető. Eh, aritmetikai értelemben hasznot nem ahhoz. Eh, politikai kommunikációs értelemben pedig a haszna mondjuk úgy, hogy kétséges, ezért, ha az LNP-nek van ilyen igénye, hogy egy Gyuri, mutasd a magadat, ez egy jó befektetés, a jövőre, mint a kettőnek, de neki érte sokat, hát leginkább semmit, Hát ez, hogy mondjam. Belefér szerintem, nem? Igen, de ne haragudjál, vagy haragudjál, vagy rám a nép. Annak megfelelően, hogy viselkedtem, ez egyszerűen nevetségesé teszi az egészet. Ez így nem komolyan vehető. De, hogy A szigorúbani ítélsz én szerintem. Sokkal, desz? De, de, de, de, de, de mi meg szoktuk beszélni és most nem zirikállak, hogy fogalmunk sincs, hogy hányan hallgatnak bennünket, hát lehet, hogy csak ketten. Igen, ahogy mondod, de azért időnként, időnként átveszik a híreket. Igen, szóval most nézd, hát, és mégis van neki értéke. Szóval, azt gondolom, hogy e tekintetben is egy ponti mindenképpen hagyni kell, hogy éljék maguk. Időnként persze a belső és unalmas életüket a pártok túl van, egyébként jelentéktelen történeteket, ez rendben van. Ami a másik megérdésedet illeti, de, e, teljesen természetesen az, hogyha két párt beszélget egymással olyan kérdésekről, hogy létezik, egy melyikünk politikája, hogyan érvényesül a jövőbe, azaz, ha úgy tetszik, melyikünknek hány képviselője legyen egy-kettőnk közötti megállapodásban. E, az a fele a beszélgető partnereknek, aki azt tapasztalja, úgy érzi, hogy egyre erősebb, befolyásosabb a hangja, Hát hogy mondjam, hát a tárgyalásokon is, a kurábírozásokon... Ebben minimálisra vitatkozom a veled, de hogyha hát, hogy egymás mondjam. mellé rakjuk azt, hogy miket beszél össze ennek örvén, egyebek közt a szocialista párt, akkor anélkül, hogy te ezt mondtad volna, vagy ezt sugalni akarnád, én nekem vannak olyan pillanataim, amikor azt érzem, hogy akaratod okán, vagy akaratodtól teljesen függetlenül csinálsz belülük hülyét. Tehát amikor Molnár Gyula, egy jobb sorsra érdemes ember, össze-vissza hebek habok, hogy most december 9-én kibővített választmány üdés lesz, és nem kongresszus, és egyébként pedig Kunhalmi Ágnes lesz az arca, de nem csinálunk politikai szépségversenyt, akkor én általában azt szoktam volna, hogy tessék, mi van, hogy miről tetszik beszélni, mit tetszik összezagyválni. És azt szeretném neked mondani, hogy Persze nyilván a, a, a bennünket hallgatók egy részében van egy olyan kép, hogy Úrcsány az egy oh. nagy maher, aki össze-vissza alapokat, nem egy ügyetlen, de az a hogy mi szinte semmit nem csinálunk, azon túl, hogy nagyjából tesszük a dolgunkat. Úgy, ő, figyelj, tesszük ebben, a, ebben az is benne van, hogy a szocialisták képesek tőle teljesen függetlenül csak a te acceleráló hatásod kapcsán hülyét csinálni ma tehát ezt, ezt én nem zárom ki. Ez, ez, ez durvább, mint amit én gondolok arról, de nekik is azt mondom, mondtam nekik, nem is tudom, mikor találkoztam, de akkor hétfőn. A gyerekek, az az igazság, hogy a ti tétlenségetek közepette tűnik, hát túlságosan aktívnak a dk a politikai meg hát Lehet, hogy kommunikációban aktívak, mert közben mondják ezeket a szöveket, és még egyszer mondom, Molnár Gyulát, én egy jóra való embernek találom, csak lassan tényleg hülyét csinál magából. Hát nagyon nehéz a pártot vezetni. Én azt vezettem nagyon sok évvel ezelőtt, egy sokkal jobb állapotban élő pártot, egy sokkal befolyásosabb helyzetet. A mondta, hogy nem kötelező gimnáziumba járnám, amikor az ember egymást kapott oroszból. É. Így van. Szóval én mondom, a nagy bátorság ma bármit elvállal a szocialista pártban, nyilván megvannak a személyes emberi kapcsolataink nagyon sokakkal továbbra is. Hát az igaz egy zsákhangja, Amit együtt tartani, egyenes vonalon vinni, hát szinte lehetetlen. Szóval a, a gyula nyilatkozatainak része nem azért ilyen, mert a gyulának összekeveredett a val meg a jobb láva, hanem mert, hát hogy mondjam, hol ennek, vannak a belső első csoportnak kell engedményt tenni, megfelelni, Tételezzük Tételező fel, hogy hárva hallgatnak bennünket, de akkor azt mondják, hogy oké, okay, a gyurcsány nem szeretem, de mégis úgy tűnik, hogy azért az valamit csinál. Szövetkezik valakivel, akiket zsák hangyának nevez, miért akarnék én zsák szavazni? Őneki nem kell, de ennek a zsághanyjának nagyon sok értékes szavazója, most az értékes alapján nem ilyen vállalktási értelemben mondom. Töftenséges, rendes emberek, akik gazáradnak, mint a szocialista párt, azt gondolják, hogy az érték. De de ez egy nagyon fontos mondat, feri. Ez egy olyan dolog, mintha az ember egyébként ragaszkodna egy automárkához, szándékosan nem mondok most semmit sem, miközben az már nem is létezik. De létezik. Lehet, hogy már messze nem olyan jók a teszterepményei, mint voltak tíz évvel, de létezik. Jó, én ezt értem, de hogyha mégis elmegy egy ügynökhöz, akkor az azt fogja neki mondani, ha ennyi pénze van, akkor ne olyan autót vegyen. E és nagyon sokan mondják azt a magyar nyilvánosságban, hogyha van szavazati joga már pedig van, akkor ne és a a Ezek működnek, ezek az analogiák. Tehát igazad van, de mégis van egy csomó vásárló, akinek ezt tetszik. És abban a küzdelemben amit folytatunk... Ezek nagyon fontos válsállók és sokan vannak. Lehet, hogy kevesebben vannak itt fél éve, 400 ezerre kevesebben vannak itt fél éve. Tehát ha itt ketten szenvedtek nagy vereséget az elmúlt egy évben, a Jobbik és az MSP. az MSZP nagyobb, de vannak. Ezt meg kell becsülni, és nem kell fellenzősködni, tőlem egyébként ez távol áll. Azzal állunk szembe, amit pokoli nehéz, Neked vannak olyan kollégáid, szerintem, akik pokori sikeresek voltak mondjuk 20 évvel ezelőtt, most meg már nem olyan sikeresek, és nem tudják levetközni az egójukat. Mi mindig úgy viselkednek, mint hogy a 20 évvel ezelőtti média befolyásuk lenne. Itt belül hol nevetgélsz ezen, hol meg, hogy mondjam, legyintesz hol meg, miért ez a a picit, picit, ilyen a szocialista párt is, hogy egy pokoli nagy befolyásos pártból már egy közepes párt lett, és nehezen emésztik ennek meg az összes lelki, kulturális, morális, szervezeti, egyéni egzisztenciális következményét. Én arról arról értele... akarsz két mondatot mondani, miközben idegen telepen vagyunk, uh, hiszen tele vannak a pártnak, vagy a vezetője, hogy azt látod-e, hogy ez, vagy a saját lakossági fórumaid okán, hiszen azok a személyes tapasztalatait, hogy ez hogyan viszonyul a nép? A, az egyik feléhez nagyon egyszerűen azt mondja, hogy ezt meg kultúráltam, majdnem bármilyen. Ez része amit te mondasz. Igen, ez, ez, ez azt az az abszolút működik. El. És az, az, az már egy nagyjából elfogadott tény, hogy ebben a, az együttműködési kísérletből, el nem sikeres lesz, e, hát egyre befolyásosabb és erősebb, e, hitelesebb a DK. E, éljen vele, de ne vele vissza. Nagyjából ezt lehet mondani. Igen, az azért furcsa, mert ugye egyre többet értek meg ebből az egészből, a Mesterházit tegnap egészen világosan beszélt. Tehát, ugye pont ezt meséltem neked ugye a múlt héten, hogy ugye vele a beszélgetésből ez teljesen kimaradt, és tegnap mondtam, hogy be az övét, mert biztos nem fog neki tetszeni ez a beszélgetés, és teljesen rendesen hely. Tehát teljesen alaptalan volt a feltételezésem, hogy mindenféle hülye, értelmetlen, zsákszerű mondatokat mond, amiben bármit bele lehet tölteni. Azért ez egy. Különös tekintettel a ti nem is olyan régi múltatokra, akár atilával, akár a szocialista párttal, ez annál sokkal... Tehát ezt ez, az ember elképzelni próbálja, de biztos, hogy nem tudja megélni úgy, mint ahogy ti élitek meg, akik valamikor összetartoztatok. De hát mi vagyunk a könnyebb helyzetben tudod, szóval. Mi jöttünk el, csináltunk egy új pártot, ami meglehetősen egyben van. Nekünk ez egy könnyű szerep bizonyos hogy azt mutatálom hogy. de amikor most tövetkeztek mégis a korábbi problémák jönnek elő amelyek azóta nem szüntek meg de nem a kettőn közötti ezt, értem. Jönnek ezt elő, értem. a pártok a saját belső problémái, és bizonyos értelemben ez könnyebbség, mert hogy mondjam tényleg van bennem egyfajta empátia tehát tudom hogy bizonyos pontokon bár nekünk van igazunk muszáj lesz engedni mert úgysem tudják elintézni olyan a pártjuk hogy nem lehet az belül elintézni Ponton túl legyintesz rá, hogy jó vannak, hát nem, de jel, nem Egy érdekes. dolgot ne fel, hogy amiről te beszélsz, nem ezt mondtad, én fordítom így. Azt mondod nekem, a választónak, fiala, lehet, hogy neked nem tetszik a mostani M.S.P., de tetszem én neked annyira, hogy az én hitelesítési vonzerőm tapadjon úgy az msp re hogy te őket is fogadd el. Ne tagad, hogy valami ebben a szövegből megáll. Van, de ugye részint ez az a vita, ez az önválló vagy nem önválló de meg annak a lehetőségét, hogy lehessen bennünket úgy választ hogy az MSZP-t is választva. Én ezt tökéletesen meg. értem, de ez egy olyan kettőség, amit azért az emberek olyan nagyon könnyen nem tudnak... Jó, ez ha meg... akkor könnyű, hogy ezen nem gondolkodnak, mert ha nem gondolkodnak, akkor könnyen meg lehet tenni. Ha meg gondolkodnak, akkor ez, ez egy ez egyfelől egy másfelől, ami azért az embereket azért normális esetben mégis elgondolkodhatja másik oldalról tudok neked mondani olyan típusú példákat, Hajdulászó 15. kerület, Karácsonygergő mindenik követ, ahol ilyen típusú konstrukcióban három évben ezelőtt kívül sikeresek voltunk. Fúrá módon, te, ezek bonyolultnak tűnnek, de a választás pillanatában ránéznek a szavaz lapra, és azt mondják, hogy na, melyik a az ilyen, Jó, ebben nem szeretném ilyen belemenni, hiszen azkor már gyakran beszéltünk, amikor ugye én Tócsaba révén ott voltam a szocialisták felkészítésében a zuglói időközi önkormányzati választásokon, és ott azért a DK-nak és az MSZP-nek az együttműködése nem pontosan úgy zajlott, mint ahogy azt a nagy nyilvánosság látta, de ebben nem szeretnék elmerülni. van. persze ráadásul zugló sok tekintetben különleges. Jó, csak azt akarom érzékeltetni, anélkül, hogy valami mahinátorként tudnék én, hogy azért van időnként ilyen e, vegykonyhája, vagy mit szoktak mondani a politikának. De, nem. de. Ami olyan, mint a műtő, és kivaloda írva, hogy idegeneknek tilos a belépés. igen. És az azért nagyon fontos, mert aki azt látja, nem tud, tap, nem tud ö, menekülni az emlékeitől, aki pedig nem látta, nem tudja elképzelni. És amikor megpróbálja elképzelni, akkor mindenféle butaságokat gondol. De hogy ne gondolna butaságokat, amikor ahhoz vagy van az embernek helyszíni tapasztalata, vagy csak össze-vissza hadovál? milyen szóló szokott szeretsz? Én azt hiszem, hogy semmi ilyet nagyon tudok. A szamosnak a marcipányát szoktam venni, de nekem most már izém sincsen, karácsonyi sincs, amíg még a lányom nálam. Uh, ugye nekem uh, ugye, uh, uh, uh, ugye felnőttem ugye én egy megkeresztelt zsidó vagyok és mire felnőtt lettem addigra az apám két dolgot mondott, egyrészt amikor meghalt akkor kiderült, hogy gyerekkoromban nyugodtan uh, ehettem volna fagylaltot amikor fájt a torkom, mert kettő között nincs összefüggés másfelől pedig kiderült, hogy a zsidók nem tartják a Jézuskát, és egyáltalán nem tudtam, mit kezden a gyerekkorommal kicsit olyan voltam, mint egy Kornis Mihály izé búhozott, vagy egy Woody Allen film mm -hmm. ha, akkor át hogy van jó Karácsony, hát a karácsonyfáról alapvetően az jut az eszembe, hogy felgyúlad, amikor az ember a csillagszórót meggyújtja, hogy iszonyatosan sokat kell takarítani, és tavaly a lányom, vagy tavaly nem tavaly olyan karácsonyfát állított fel, Hát a pízai az egyenesen, egyenesen, <gül> képest, ahogy az át is értem, hogy ezt hogyan lehetett úgy művelni. Ja, de hát miért szóval. Mi a, a fél fél végén megfogsz fogsz szóval engem tenni. hívni és teljesen, ez egy családi körben, és teljesen az emberek félre fogják érteni, hogy minket túlmenően azon, ami összeköt bennüket, egyéb férfi barátság is van, neked ez a hír nem hiányzik. Engem a Brick címlapjára, aki vetítene, hogy a fiala és a gyurcsány együtt járnak, de azért szerintem ez most nem egy új zene. Képzeld de mi a ez nekem nem megy, mert nekem olyan kötöttek a végtagjaim, hogy én képtelen vagyok törökülésben. Na, időnként szenvedés is, de a Klárának az édesapja hozott egy nem túl elterjedt bolgár szerintem török hagyományt, amit tartunk, tartunk apósom halála óta is. Többek között bolgári ételeket is főzünk karácsonykor. És a földön terítünk mindenfajta kifrasággal, meg a régi történéssel. Én édesanyámnak aki szegényként 84 éves, neki van engedve, hogy egy alacsony fotelban ücsörök jön, de mindenki más, a földön ücsörök. Karácsony a legnagyobb ünnep gyorsányok? ünnepként, igen, igen, igen. De mi, de, mi minden adventot megtartunk de ez szóval mi ebben e tekintetben korzában vagy? Egyáltalán nem. Csak lára. Klára? Ő se. És a se. Ők se. De hitt arra például jártak? Nem. Édesanyád? Na, nem, hogy ő teplomban jár. Hát tudod, ez a... Éjféli mise? Éjféli mise, vidéki, vidéki munkács asszony, akinek van egy... De te például, például mész egy éjféli, a éjféli, misére. éjféli misére. Tudod, hogy mi, melyik nem. a templom, melyik a legközelebb van hozzád ott a Szemlőhegy utcán? Nem. Nem. jártam a szüleimmel, és sokat szoktam gúnyolódni gúnyulódni, mert egyszer zavaromban azt mondtam, hogy én sokszor bérmálkoztam, én azt akartam mondani, hogy sokszor gyóntam, és utána áldoztam, de valóban én ezen végigmentem ez a történésen hitten órákon, meg birmálkozáson, meg mindecsüt a felén is, egy ideig kukettáltam azzal a gondolattal, fiatal tizenévesként, hogy lelkész pap leszek. Azt kérdezem tudod, hogy megint jön nekem hozzá a kilencre? Mint mindig, de te mi kilencok kezdünk, Igen, nekünk, ilyen üzemszerű a módszer. Jó, csak az a hogy mennyi időnk van még. Hát, hogy, igen. Pár, pár percet belerondíthatunk, de tényleg. Nem hogy. akarok, tehát én nem akarok. Gépként, gépként üzemelünk e tekintetben, mindenki ezekkor értekezhet, van a nyílik a nap. Nem, nem most visszatérni az aktuál politikára azután, hogy erről beszélgettünk, az teljesen hülyén benné ki magát, hogy akkor viszont elköszönök, és egy hét múlva folytatjuk. Ölellet. Viszont kívánom, Gyurcsony Györgyen. Ferencet hallottak. Én 9 órakor akkor itt fogok ülni, és azt fogom mondani, hogy 061-489-0999 és 06 7 7 1 1 1, azért ma is kaptak egy adaggal, tehát azért nem tagadhatják. Ha van mit mondaniuk, hajrá, emiatt, hogy ettől függetlenül. Ha nem, akkor elmondom, hogy 12-én, kedd este fél 8-tól nagyon messzire jött ember lesz, Bagácsal Filippovval, önökkel és velem szolgáltatások, egyebek, aztán... Azt mondom, amit az előbb mondtam, kiderül, hogy mutatnak-e irántam érdeklődést. Isten áldja addig is magukat. Ma a 2017 december 6-a szerda van a pontos idő 9 óra van. 12-én, kedden este fél óra nagy a messziről jött ember, az Aquarium Club volt lokájában, Erzsébet, térbelépés, díjtalan. Bakácsol, Filippovval, önökkel és velem evidenciákat bontunk önszórakoztatásunkra ingyenesen. De lesz tető a fejünk fölött, és melegítenek is, tehát van fűtés. Itt a 9800 0 frekvencián, majd mondok szolgálati híreket is, de nem ma. 06148 és egy ma megint volt módomban beleszeretni a saját műsoromba. Féltésekkel késő véget nem saját magamba, hanem saját műsoromba és a hallgatókba, az emberekbe az ember szeretetem egyébként jelentősen növekszik a műsorom okán által és közvet következtében. Hogy ez nő -e vagy Csökken, csökkenni már nem fog rongálni ezen sokkal nehezebb növelni bármennyire hihetetlen ma könnyebb, mint korábban volt. A műsor addig tart, amíg az önök érdeklődéset telefonokkal kitart, rengeteg dologról lehetne beszélni, de mégis egy kéz egységet élet én most meg. Holnap Fél nyolctól tól Berta Zsoltal találkoznak, 8-tól Fekete Péterrel, fél kilenctől től Winterman Zsoltal és 9-től Ugi Attilával, ami azt jelenti, hogy a hónapi műsorba betelefonálni meg az első fél órába lett. Most akarnak élni ezzel a lehetőséggel 061. 4 8 9 0 9 9 9 és nulla hat hét egy 1 hat egy a valamire nulla hat nulla és 0636771161 és bizonyíthatnak, ha nem hívnak, úgy döröpontfialajanos kukat És akkor már most elköszöntem, ez nem érvényes a telefonálnak, civil rádiónak, pogányádának, öröknek, bárkinek. Köszönet. Jó reggelt. Jó reggelt, Berezki Cseba, szia. Szia, édesem, el voltál tűnve. Most is el vagyok. Azért hírtalak, mert Pá Párizsban vagyok. Pontban hétkor, hétkor ébredtem, és itt még uh, sötét volt, egy később kellett a nap, és uh, itt az ágyba betettem az iPad-emet, és bekapcsoltalak. És ahogy meghallottam a Johnny Halliday számot, így tudtam meg, hogy meghaltam, még hogy addig hallottam volna róla. Úgyhogy ezért vagy te unikom a Magyar Rádiózásba. Hát, hogy unikum vagyok, vagy nem? Nem tudom, mert megpróbálok. Még ezt most ezzel a nem fog reagálni. Láttam, hogy leszel, leszel majd a spinózában. Vagy talán már voltál, vagy ez az, az a jövő. Nem, 16-án szabadon a 16 15-én megyek haza, és 16-án leszek így a 16-án délután 3 És milyen Franciaországban az élet? Hát figyelj, itt is emberek vannak. Kösz. De, de jó. Mit csinálsz? Uh, következő filmemet készítem előtte... Mit fogsz ma csinálni? Ma? Mhmm... Uh, ilyen administratív dolgokat intéznek főleg. Jó... Ha, ha hazajött találkozunk. Jó? Fussuk össze még időn! Jó... Idén. hogyha van... van időd 16-án utána... de aztán valami köztetünk futni... ha nem? Rendben van... beszéljünk... So kiküldött tudósítomat hallottak. Ezzel a telefonnal nyertünk, vagy nyertek, vagy ha tetszik, tetszik, vesztettek 8 percet, mert most 9 óra 5 van, és 9 óra 12, a következő 12. Jó reggelt! Jó reggelt, Tagányi vagyok. Fiatal úr, nem igazán kaptam arra a magyarázatot, hogy a Jancsó Andrea helyett Mit keres a hetedik helyen a Demeter Márta, aki csak nem olyan régen lett lmp úgyhogy ezt meg tudja nekem magyarázni? A Sifér nem fogja megmagyarázni, én Szél emiatt nem fogom fölhívni, Jancsó Andréával a jövő héten fog beszélni, de hogy ügyben ő akar-e megnyilvánulni, fogalmam nincs. Ha hát meg... pedig nagyon kíváncsi lennék, hogy az... mert nekem se jól. Azt értsem meg, hogy... Ez egy olyan étlap, amire azt hiszi ma az LMP, hogy jobban iszik a vendég, mintha más lenne? Hát én ebben az étteremben akkor nem akarok enni. Lehetséges, és ez korábban sem volt az önétterme, nem tudom. Hát én most már azt gondolom, tudja, hogy nem tudom, mondta valaki mondta, hogy a Mocsai Lajos valami meccsen ordibált, és akkor mikor számon kérték, akkor azt mondta, hogy ja, hát az csak a só része volt, hogy megnyugodjanak a játékosok. Hát most már ezt az analógiát fogom alkalmazni akkor, amikor hallom, hogy az LNP nagyon hangosan, nem tudom mit csinál, kiabál, meg igazságtalanságra hivatkozik. Nem tudom most már, hogy mi a só és mit csinálnak komolyan. Tagányi Ágnes legfrappánsabb beszélgetését hallották velem. Fel kell kötnie a Tagányinak a gatyát. Olyat alakított, és ez most nem a korábbi telefonjainak a kritikája. Nem hogy ennek volna jelentősége, Tagányi egy ötösbe van írva pedig ott a Mocsai Lajos, Lajosnál átmenetileg reményvesztett voltam, hogy ebből mi lesz, de megértettem. 061 099 9 és 06 miután a rendőrség kedden délután a Bosnak megerősítette, hogy emberülés ügyében nyomoznak VV Fanny eltűnése kapcsán, a lap új információkat közöl a feltételezett gyilkosról, és csak és kizárólag a feltételezett gyilkos kapcsán mondta, hogy szegény MSZP, mert természetesen a történet VV fanniról szól. Még mielőtt itt valaki felháborodottan betelefonálnak. A lap cikke cikke nek nevezi a férfit, és egy kikockázott fotót is mutatnak róla, mint írják a jleg előzetes letartóztatásban lévő férfi előre kitervelte a valóságsoztár meggyilkolását. Az egykori MS képviselő jelölt fiatal kamera kamerafelvétele készültek abban a luxusházban, a voni lakást bérelt. Az éjszaka készült felvételeken az látható, hogy a férfi megérkezik, majd később az ölében viszi le a fiatal nő felthető már élettelen testét. A Ezután a rendőrség a városi kamerák segítségével végig tudta követni a férfi autóját Dunaujvárosig. A kocsiban álltak pajszert, kést és fegyvert is találtak, ezért a rendőrség azt feltételezi, hogy BL előre készült VW fanni meggyilkolására. Kettő és fél perc áll az önök rendelkezésére, hogy marasztaljanak. 0614890999 0999 és 0636771161 ne felejtsék, 12-én este fél nyolztól nagyon messzire jött ember ezt a négyes trekket még veszük. ez 240 másodperc ha az alatt telefonálnak, akkor maradok ha nem, elköszönök gmail.com nem beszélem le önöket, inkább rábeszélem de ha nem, akkor nem ahogy voloncs mondta annak idején a seregben ha nem, hát nem Én János, Gyuri vagyok. E, azt szeretném megkérdezni, hogy a a két majd kereskedelmi tévét legújabb ápíról. Nem lehet hallani. E, akkor most hallasz már? Most jobb. Szóval azt szeretném megkérdezni, hogy milyen szaholom, hogy Gyuri vagyok. Hogy ezt mondtad ezt, az előbb is, de lehet tudni, hogy milyen Gyuri, mert most teljesen kétségbe vagyok esve, hogy tudnom kéne. Jaj, nem, nem, nem, Csiga, igazából nem ismerik egy másért, amit hallgatok vagyok. Jé, te, szóval csak azt mondod, hogy szia, gyuri vagyok, és akkor nekem igen, nem kell tudni, hogy ez ég... kicsoda. Oké, okay, rendben van, igen, menjünk tovább. Szóval, csak azt adottam meg, volna megkérdeziat, hogy uh, mi a kép meg a két a legújabb amikor úgy érzem, igazából én minimálisan nézem ezeket a csatornákat. De valahogy azt érzem, hogy már a néző az másik lakos. De amikor, mi a konkrétum, amire a kérdés fel van fűzve? Hát hogy. Uh, hogy engedhetik meg Magyarországon? Tehát, gondolom, ezeknek a kereskedelmi tévéknek is van egy úgymond vagy Hát, ő van ORTT talán. Az NMH, lenne, most nmh nak hívják, de, mi, NMHH, de, de, de mit kéne megnézniük? Hát, hogy ez hogy engedhetik meg, hogy, a, hogy tehát hogy például a műsorokat, a foglalgatják az emberek, tehát igazából már nem tudja az ember, hogy akár aki nézi mondjuk ezeket a műsorokat, mikor mi következik. Tehát... Ez abszolút rajtuk múlik. Tehát, hogyha a, a műsor sugárzási kötelezettségüknek eleget tesznek, benne, benne vannak azok a résztartományok, amit, amit egyébként a szerződésükbe foglaltak, filmek aránya, egyéb dolgok aránya, magyar, külföldi tájékoztatás, akkor egyébként azt csinálnak azon belül, amit akarnak, és miután nagy van szó. Kicsi a valószínűsége annak, hogy ezt a pakolgatást azért csinálnák, hogy megtévesszék a közönséget. Most például ennek a falnak, meg nem tudom milyen filmnek az ide-oda rámolása, és csak olvastam róla, mert nem láttam ezeket. Tehát konkrétan a falból láttam 25 másodpercet, az alapján nem tudnám megítélni, az alapján azt gondolják, hogy a nézők elcsábíthatóak a másik csatornától. Ha már erről van szó, a sokkal inkább érdekes, hogy sikerült Magyarországon azt megvalósítani, amit Kolosi Péter persze nem írna alá, aki az egyik vezetője, Vidus Gabriella mellett az RTL klubnak, hogy valójában az ellenzéki tévé az az RTL klub, a kormány tévé pedig a tévékettő, és akkor ezáltal sikerült a szekértáborokat kivetíteni a tömegtájékoztatásra is, vagy a szórakoztatásra, vagy a iparra is. Hát, igen, igen, sajnos. Hát erről ennyit tudnék összesen elmondani, az összes többi kérdésre semmit nem tudok mondani. Kedves Gyuri, én manapság csak kizállag hírtévét és ATV-t nézek az is alapvetően akkor, amikor mosogatok, vasalok vagy takarítok egyébként komoly zenét hallgatok most, hogy megjavította P. úr az összes berendezésemet illetve az összes berendezés nem, de a legtöbbet lemezeket hallgatok néha operákat, bár az éneket továbbra is rosszul bírom Filmeket néha nézek, nézhetnék egy kicsit többet is, annál már csak olvasni kéne többet. És természetesen minden tiszteletem az RTL klubnak, amely a Bangyarul Balóval című műsort nem szünetelteti balógyai betegséggel, hanem különböző nem balógyai nevezetű emberekkel próbálja megtölteni. Mutat bárki érdeklődést szerint személyem és műsorom iránt 061489099 és 063677161. nem egyfölfelé az euró, 31440 ért lehet eladni, illetve ezért veszik, és ha önök akarják eladni, akkor már 313 közelében van, 31271 egy a dollár stagnál. Ezek filléres elmozdulások, de amikor 308 vagy 307 volt az euró, hát nagy tételben az 5-6-7 forintos különbség, a valóta már komoly tétel. Ezer eurónál nem, de tízezer eurónál már azért az... Száz másodpercig vagyok még itt, amennyiben nem telefonálnak. 06148909999 és 0636771161. Nem győzöm hangosztatni, hogy szívesen vannak látva a nagyon messziről jött ember. Utolsó idei összejövetelén december 12-én kedden este fél nyolckor. Igen kedd kivételesen. 80. Ah, Döröpontfialajanos Kukan, gmail.com Minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Ez is egy kísérleti volt, hanem az utolsó, akkor holnap találkozunk 7 óra után, de még mindig itt ide ragaszthatnak, ha 50 másodpercen belül hívnak. szeretnék a Kovács másféle interjúhoz, nagy vagy egy riporthoz, nagyon jó volt, sok ilyet kéne még. Ör Örülök, ez... hogy tetszett, ez persze kellett Kovács Tamás is, meg kellett a cívél hát, igaz, de, de jó, persze perces, amit ki lehetett fogni, de előle azt kihozta. Köszönöm. Hát az utolsó mondat. Először, másodszor senki többet. Most senki nem akar megnebelni?